Nem fogom magam Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van Nem Kejfel Elég Miala járossal. A Spirit FM 87.6-on És az interneten Mit killodik már itt? Jó reggelt. Ma 2020 október 30-a van, soha többet nem találkozunk októberben. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma október 30-a van, holnap október 31-e lesz. Holnap viszont szombat van, és szombaton nem szokott kell fejjel csinálni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Most éppen hétágra süt a nap ilyen vegyes állapotú hőmérséklet és időjárás van. Vegyes állapotú hőmérséklet, az nem tudom, micsoda. Um, tehát így felhő is van, meg, meg napsütés is van, meg izé is van, meg bizé is van. Uh, ősz van, a fák elképesztő színeket produkálnak, de ilyen mondatosan szoktam mondani. Ma a 2020. október 30 ika van, és három perc múlva lesz reggel 4-8. Ez a kétfejöncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes hallgatok a nézők, a netezők, valamint Fialai János korhatárocs. 14 éven aluliaknak nem felette, és hát igen korlátozott mértékben ajánlott műsorra. Tegnap tettem egy felhívást, jelentkeztek, de nem elegen, meg, meg szeretném bővíteni a kört. Azt kérdeztem, hogy vannak-e lesznek-e olyanok, akik 9 óra után, x időtartamban, de nem tovább mint fél tízig, elbeszélgetnek velem, és adnak hozzá telefonszámot, meg valami kártyát és ezt elküldik a dörö.fialajanos.gmail.com e-mail címre nem kell bejönni, ebben a mostani járvány időszakban valószínűleg azok, akik eddig vendégek voltak, azok is a távollétükkel fognak tüntetni, miközben a műsornak résztvevői maradnak továbbra is. Tehát a kérdés az, és szabadon választott témában, tehát nem politizálni kell, hanem az életről beszélgetnénk. Ki fog derülni, hogy lesznek-e jelentkezők, és ha lesznek, akkor olyanok-e, akikkel ilyen műsort lehet produkálni. Az ötlet valójában abból lett, hogy a tv a befejeztével jelentősen elkezdett csökkenni a hallgatók aktivitása, bár ez teljesen kiszámíthatatlan, kerek egy hete például egészen elképesztő érdeklődést mutattak, bár kerek egy hete nem volt műsorosz, 23 a 23-a volt, akkor két héttel ezelőtt Horvát Csaba tevékenysége iránt, úgyhogy önök teljesen kiszámíthatatlanok, akár csak én, és ez így is van rendjén, de ebben együtt arra gondoltam, hogyha vannak olyanok, akik dumálnának velem 9 óra után, egy nap, két nap, három nap, de semmiképpen se többet, mint öt nap, tehát egy hét az öt nap, akkor küldjék el a névjegyüket, amelyben a telefonszámok, az életkoruk és a foglalkozások is benne van, a dörö.fialajarnoskuka.gmail.com e-mail címre. Egy perc múlva lesz negyed nyolc, óhaj, suhaj, panasz, öröm, hogy ismét reggel van és láthatjuk egymást, vagy bánat, hogy mennyire kár, hogy láthatjuk egymást, egyáltalán csináljanak úgy, mintha élnének, és számoljanak be arról, hogy mi van önökkel, sok idő nincsen rá, mert fel kell hívnom a Filipovat, illetve nem kell, hanem szívesen teszem, aztán holnap találkozni fogunk személyesen is, de... Létezik-e, hogy valamilyen mondandót meg akarnak osztani velem? 061-877-0877... 061 0877, 061877, 0877. Én mindig azt gondolom, hogy rám dőlnek a nézői és hallgatói érdeklődők. Mert annyira szeretnének beszélgetni, de megvan az előnye is annak, hogy nem telefonálnak, mert ha például valaki bűlére ereszteni, akkor neki azt kéne mondanom, hogy fel kell hívnom a Filipovat, így aztán, hogy nem telefonál senki sem, így nem kell senkinek se azt mondanom, hogy fogja rövidre. Töveget lát. Ami ott az egyensúlyintézetnek a kutatási igazgatója vagy azóta nem könnyű veled beszélgetni, mert sohasem tudom, hogy miről lehet és miről nem, és ez számomra nehézséget okoz, de valamilyen módon, hogyha fel fogjuk oldani. Az egyik lehetőség például az, hogy miután Filipov Gábor beszélget velem, vagy én beszélgetek a Filipov Gáborral, tehát hogyha te beszélgetsz velem, és te adogatsz, akkor azért nincs kizárva, hogy te veted fel a témákat, és én nem fogok ellenállni, mert az én státuszom az olyan, hogy arról beszélek, amiről akarok. Aha, azt ezt a portosan tudod, hogy, hogy nálunk más hogy szokott működni a dinamika. Na de hát figyelj, egy dinamika az olyan, hogy ide-oda jár. Aha, rendben. Felkészületlenül ért. Így van, pont szó szerint ezen gondolkodtam, hogy fogalmazom meg, a szó előre, akkor, akkor megfogalmazom. Nem akartam előre szólni. Jó tévét, sejtettem, sejtettem. De ez nem valami becsapós, vagy ilyen csapda helyzet, mert ez meg Aha. nem állt szándékomban, de... Sikerült befejezni a könyvet? Nem. Semmilyen okay. könyvet. Én alig a, a Trénspottingot olvasom. De hát valami olyan rettenetesen lassan haladok, hogy arra szavak nincsenek, és az igazság az, hogy ebben az iszonyatosan lassú haladásban az is benne van, hogy baromira nem tetszik, de úgy döntöttem, hogy elolvasom. Tehát mint, Mi? mint valami kaja, amit az embernek azt mondták, hogy a szülegy, ezt meg kell enni, akár tetszik, akár nem. Ráadásul nagyjából a közepén tartok, ahogy nézem, talán ez 460 oldal, most már a 250. oldalon mindig megszoktam nézni, mennyivel vagyok túl a felén, de hát valami iszonyatosan lassan haladok. Akkor most én miért kellett most elolvasni a transzputtingot, ami egyébként tényleg nem egy jó könyv. Mert elkezdtem nyáron, ugye én nyáron faltam a könyveket, kimentem az erkére, és olvastam, az emberek azt hitték, hogy alkoholista vagyok a színem alapján, pedig nem erről volt szó, és amióta a nap eltűnt az életemből, azóta teljesen átalakult az életem. Azt hiszem, most el kéne költöznöm valami olyan helyre, ahol süt a nap. Más szempontból is eszembe jutott, hogy el kéne költöznöm innen, mert most a, az a fölösleges energiáimat, vagy a kompenzációs tehetségemet azt a lakás rendbentételére fordítottam, beleértve be a vasalást és egyéb műveleteket, és egyfolytában sorokat hallgattam, és rádiómisorokat hallgattam, és konkrétan hány kaptam tőlük. Nem feltétlen a tartalmuk okán, hanem úgy sok lett. De mikor volt olyan utoljára, hogy kövémisorokat vagy rádiómisorokat hallgattál, és nem kaptál hány inget? Hát utoljára nyár előtt volt ilyen. A volt nyár és a, a nyár történt. valami olyan élesen elválik az én életemben, hogy nem, te állandóan azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne valami hidat kötni, vagy építeni közé, kö, a kettő közé nem sikerült. Mm. Volt olyan műsor, amit hallgattál, és azt mondtad, hogy ez jó. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, a, a, nem arról azt, hogy jó vagy nem jó, hanem, hanem nem tudom jól megmondani. Tehát ugye én iszonyatosan készülök minden műsoromra, a csütörtökön ugye kettőre, és ma van a tévéműsor, és hogy reggel, amikor jöttem befelé, azon gondolkodtam, hogy mit veszítenék én és a nép, ha egyáltalán nem készülnék fel. Hát erre adnak választ egyébként más műsorok szerintem, amik felélegesítenek. Igen, de hát gondolj abba bele, hogy Füriás Balás tennap azt mondta a Rónai Egonnak a Trollius beszerzés kapcsán, amin már mi is átfutottunk egyszer, de hogy hiszen arról sohasem volt szó, és ő külön felhívta Talós Istvánt, hogy ő emlékszik -e rá, és akkor azon gondolkodtam, hogy nekem ezt miért nem mondta. De az egésznek van egy ilyen tragikomikus jelleg. Körös hogy én ezt komolyan veszem valami ismeretlen okból, de valószínűleg nem kéne komolyan nem csak akkor valami más nem kéne komolyan venni. Tulajdonképpen semmit sem kéne komolyan van. Na, akkor most szerintem eljutottunk, és mondta, egy tökéletes téma az, ami engem nagyon foglalkoztat. Ugye a magyar nyilvánosság az hogyan áll a, a megszólalókkal szembeni elvárásokhoz, meg az mennyire követelmény, vagy csak azt követelmény, hogy valaki valamit beszéljen, és hanghagyja el a torkát, ami szerintem itt egy probléma. Nálunk. Tehát, hogy nincsen, nincsen annak egy belépési küszöbe, hogy ki az, aki mondjuk tíznél több ember előtt megszólal. Ami persze a demokratikus szempontból jó dolog, mert miért ne beszélne bárki bármiről. de azt szerintem te is érdezéke sőt, talán még jobban, hogy, hogy itt, itt, itt egyáltalán nincsen elvárás, hogy valaki. Mi a hiányérzet? Nekem az a hiányérzet, hogy, hogy, tehát, hogy bennem az, hogy emberek előtt beszélek, szerintem fontos dolgokról, az egy borzasztó nagy fejlősséget kell, felelősségi és uh, szinte szorongás, abban a tekintetben, hogy vajon én tudok-e adni valamit uh -huh. azoknak, akik hallgatnak, mert ez egy felelősség, hogyha tíz emberből egy odafigyel a mondatait szerkezetére és az üzenetedre, akkor aki esetleg az életében talán valamit nyomot tudsz hagyni, és ez a fajta szorongás, amit lehet akár felelősség tudhatnak is hívni, ez gyakran nem hallatszik emberek megnyilvánulásaiban, akiknek vagy nem teljesen feltárt céljaik vannak, tehát, hogy nem arról beszélnek valójában, amiről kérdezik őket, hanem más irányba akarnak befolyásolni. Vagy egész egyszerűen csak szeretnek szerepelni, és hát, nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy legyen megállapozottsága annak, amit mondanak. Ezt mondanak a műsorvezetőként nagyon-nagyon gyakran megéled. Én ezt nagyon gyakran megjelent. Hát legutóbb például Zaher Gáborral beszélgetve jutott az eszembe, de előtte megégettem magam, és nem volt hozzá kedvem, hogy ő valójában milyen státuszban is van, hiszen ő egyébként a szabadidejét ugyanúgy tölti, mint Györgyi Pál, aki végig rócsózza az országot. E, és csak azért lenne érdekes, hogy Zaher Gábor egyébként magánzó-e vagy sem, de tudom, a magánzó. E, tehát e, ő most nem a Honvéd Kórháznak főorvosa, hanem magánzó, nem. de nem kérdeztem meg, e, a Győrfi Pálos megnyilvánulásom is teljesen e, következmények és vízhang nélkül maradt. Tehát, hogy milyen az, amikor az országos mentőszolgálatnak a szóvívője, aki a pandémia kapcsán, egy arca, ahogy ezt szokták mondani, pénzért és pénztől függetlenül, vidéken, tudományos ismeretteljesztés címén, egyébként a pandémiával kapcsolatban is, Pistabácsinak és Marinének válaszol a kérdéseire, különböző művelődési házakban, amire én azt mondtam, hogy fúj, nem, nem, soha, de nem azért, mert nem szeretem a Györfi hanem azért, mert az én közszolgálati etoszommal nem fér össze, és ha netán én is hasonlóan viselkednék, akkor az nem jelenteni azt, hogy nekem nem ez a Jéleményem nem az, hogy következetlen lennék. E, ez csak magamra valamilyen ezért negatívumot akartam mondani, bár semmi értelme nem volt. Úgy szállt el az emberek, nem is érdek, se érintette őket. Az érintette meg őket, hogy a 444.hu egyébként úgy írt erről a jelenségről, hogy egyáltalán nem járt utána. Tehát, hogy Szlávik János egyáltalán nem e, rócsózza körbe a világot, az a 444.hu-t nem érdekelte az már kívül mm. volt azon a kompetencián, ami a cikk megírásához kellett. De ez ugyanannak az éremmel, hogy másik. Ugyanannak, kérdezett. ugyanannak, ugyanannak, de ha a nép nem igényli, Valószínűleg az is benne van egyébként, hogyha igély is azt tapasztal, hogy a hétköznapok erre magasról tesznek, hát akkor, hogy egyébként az emberek a saját mércéjüket mennyire tartják magukban másképpen, mint ahogy egyébként viselkednek. Na, ez egy érdekes kérdés, de ez, ezügyben eléggé meg kell őket kongatni ahhoz, hogy őszinték legyenek. Uh -huh. Erre van talán részben egyébként ez a műsor. Igen, de az elmúlt időben nem nagyon sikerült őket megkongatnom. Ami persze nem baj, mert egy rádioműsorot alapvetően hallgatni kell, tehát hol van az előírva, hogy bele kell telefonálni. Hát gondold el, hogy te bemennél egy orvosi koncíliumra, és azt mondanád, hogy te hozzá hozzászólsz, hát valószínűleg felajánlanák, hogy szólj hozzád az ajtón kívül. De ez a műsor nem olyan, de látható módon euh, annak az ódiumát, ami ezzel jár, azt kevesen vállalják. Akik meg vállalják és rosszul teljesítenek, azoktól köszönés nélkül veszek búcsút, mert az a legegyszerűbb. Illetve itt mindig beleütközünk egy régi vitánkban láthatóság és láthatatlanság kérdésébe. Én mostában rendszeresen beszélgetek az egyik legokosabb emberről, akit ismerek, akiről újra és újra kiderül, hogy téged Sonyiban hallgat, üdvözöllek egyébként, hogyha most is hallgatsz minket. És ő soha nem fog megnyilvánulni, de az, hogy ő érti, amiről te beszélsz, és odafigyel rá, és hatással van rá, az egészen biztos. De ettől féltemről beszélünk, azt szerintem egy olyan dolog, amiről többet is lehetne beszélni általában a médiában. Tehát, hogy, hogy, hogy milyen felelősséggel jár az, amikor te emberekhez beszélsz, akár a szakmádban, akár bármilyen nyilvános ügyről, és hogy ahhoz mindenkinek természetesen joga van, de az, hogy semmiféle felelősségezetet, vagy felkészülést, vagy ilyen egészséges szorongást nem várunk el a másiktól, hogy ő valami minőségét ad át, azt szerintem egyébként az egész Hát nem az egész, de a, a magyarországi munkakultúrának... Jó, jelent, Még egy dolog tartozik, elmondani. ha már személyes dolgokról beszélünk, hogy a nyár folyamán én emberekkel találkozom és utazom. Ilyenkor én valójában jóformán egy otthonom, és a rádióstúdió vagy a TV tengelyben közlekedem, legutóbb a közgázon voltam, mert ott lesz majd valami kerekasztal beszélgetés ahol számítanak rá. Én az ottani egyetemistákról és a 9. keretre úgy csodálkoztam rá, mint hogyha én egyébként az életemet egy szociális otthonban élném, és onnan most átmenetileg kitoltak, hogy fialabácsi nézze meg, hogy hogy nézze ki az unokái, meg hogy néz ki a kilencedik kerület, de egészen elképesztő hatás gyakorol rám így az élet, és azért ez szintén jelentős hatás gyakorol rám. Természetesen én vagyok az oka az elzárkózásomnak, de, de ez szintén döbbenetes hatással van rám. Nem Többször hívnának el, bár az sem biztos, hogy elmennék, tehát az én esetemben ez nem könnyű. Uh, és hát a hétnek a kiemelkedő élménye a Herminauti uh, rendelőintézet volt, annak a kinézete, az ott levők, és a doktornő, aki azt mondta, hogy ó, hát magukat nem hívták föl, influenzaoltást nincs. Uh, beleértve, hogy egészen tegnapig azt gondoltam, hogy én egy meg, milyen tehetetlen farok vagyok, hogy nem tudom elintézni, hogy legyen influenzaoltásom, de aztán tegnap valaki... Nem hiszem, hogy örülnék, ha megmondanám, bejelentkezett és azt mondta, hogy x darab védőoltást szerzett a számomra. Aha. De ez mégsem megoldás. Nem, nem, de közben meg így működnek a mindennapjaink. Jó, de én azt gondoltam tegnap például a védőoltást kapcsán, hogy én megbuktatom a Fidesz kormányt. Azon egyszerű okból, ahogy a népet átverte az influenzaoltással kapcsolatban. Tehát ez az egy ok elég lesz arra, hogy én csütörtökről péntekre megbuktatom a kormányt. Függetlenül attól, hogy akarunk-e kormány buktatni, vagy sem, a, az az attitűd szerintem, vagy, hogy vannak igények, és ezt számon kérik a az amennyire egyszerűnek hangzik, olyan nehéz kialakítani. Nekem ez egyik legnagyobb boldogsága vele, hogy ha úgy meg, hogy ez az attitűd ez széles körben létezne, hogy elvárásokat fogalmazunk meg. Az illetékes forrás. Jó, területe. nekem erről mindig a Costa Gáfra eltűnnek, nyilván itt vagy jut a és ebből is látszik, hogy ez nem egy új dolog, ahol a Jack Lemonnak eltűnik Santiago de Chillében a gyereke, és bemegy az amerikai nagykövetségre, és veri az asztalt, hogy én amerikai állampolgár vagyok, nekem jogomban áll tudni, hogy hol van a fiam, és akkor ott a konzul össze is kapja magát, és keresem azt a magyar állampolgárt, aki itthon elkezdi verni az asztalt, és azt, mondja, hogy én nekem jogomban ahhoz, hogy. Uh -huh. Utoljára a honpolának a lánya került valami összetűzésbe a Vodafonnal, és akkor kiterült, hogy, vagy nem tudom kivel már, és kiterült, hogy mitán igaza volt, a Vodafon meghátrád, de lehet, hogy nem a Vodafon hátrált meg, hanem az angol királysek. Nagyon bírom azt, hogyha valakinek tudata van, és azt a tudatát tudja egyeztetni egyébként azzal a norma rendszerrel, ami benne van, és magának és másoknak is kivívja azt, ami nekik jár. Uh -huh. Hát ez nálunk nem nagyon van. Még, vagy, vagy szűkedben van, én mindig próbálok optimistának lenni, van, amire lehet építeni. Csak általában az a halkabb kisebbség vagy többség, azt nem tudom. Milyenek a hétköznapjaid? Dolgosak, Hol, holnap sokat fogok mesélni. De mi az, amit a néppel is megosztasz? Figyelj, valaki telefonál, nem tudom, mit akar. Tessék! Na, mit tetszik? Mit tetszik akarni? adott a buzi? Hogy az anyám buzi. De, ez volt? sikerült kiváltanunk. Egy, figyelj, már nem tudom, mióta telefonál, de szerintem most megkönnyebbült. Hogy az anyám egy buzi. Tehát tetőleg el valamilyen fajta számunkérés most történt, úgyhogy mondhatjuk, hogy meghallgattál, és hát talált a beszélgetésünk. Azt hát, a... nem tudom, melyikünk volt most a címzet. Nem tudom. De hogy például senki nem telefonál ide be Lengyelországból, hogy ott mi van. Pedig hát engem ez kife. Aha. Tehát érted, nem csak nekem kell felvetni témákat. Uh -huh. Hanem, hogy például ez a lengyelországi izé, az abortusszal, hogy hogyan mennek át Szlovákiába, hogy Vroszlában, ahol nem régen voltunk, foci fekete ruhában, hogyan támadtak a tüntetőkre, ezért mégis abszurdum. Miközben csendben, mi is valamilyen uh, egyezménnyel kapcsolatban azt mondtuk, hogy abba, ahhoz csatlakozunk, szintén abortusz ügyben, de azt mondták, hogy ez közben nem lesz semmilyen jogi vonatkozás, nem is értem, hogy mindegy csatlakoztunk. Tehát én nagyon bírnám, hogyha okos emberek csak azért hívnának fel, hogy olyan dolgokról meséljenek nekem, hogy egyszerűen. Vagy olyan lenne, mint egy mesekönyv. Meseország, mindenki elmesélnék, hogy milyen a helyzet iszében, Skóciában. Uh -huh. Uh -huh. Hát, ami egyébként szokott is lenni nálad, akár, akár koronavírus fertőzetekről beszélünk, akár másról. Ráadásul láttam olyan videókat, nem tudom, hogy te ezeket láttad de meglepetéssel vettem észre, ami persze nem meglepő, hogy Magyarországon egy eléggé látható lengyel közösségével, amelynek egy része magyarul is beszél. Tehát ez például érdekes lenne rendes beszélgetést csinálni ilyen emberekkel, hogy, hogy mit gondolnak erről az egész helyzetre. Azt tényleg úgy képzeljem el, hogy a politikának van egy boszorkánykonyhájjal mindig kitűzik, hogy ki az aktuális gonosz, és ellenek kell harcolni. Filipov bácsi, ez tényleg így van? Ez része. <laughs> része a a politika azon részének alakításának, amelyel ugye én nem foglalkozom. De persze, de ez mindig is így volt. Én most olvasok egy megdöbbentő könyvet, ezt akkor gyorsan elmondom. Szóval amikor 1942-ben, nem tudom, kettőben, háromban adta ki egy elszeledett, pedig zseniális magyar tudós és politikus, Makkai Jánosnak hívják, és az egész az arról szól, hogy, hogy, hogy a politika az hogyan épül kifejezetten az érzelmekre és a hiedelmekre, és hogy ezen a, ezen a képleten mennyire nincsen e, hatása a, a rációnak az értelemnek. Tehát ő azt, azt mutatja meg, gyakorló politikusként, hogyha bármit el akarsz élni, élni a politikában, akkor hogyan kell megkeresned azt az érzelmi kaput, amin keresztül meg tudod közelíteni az embereket. S hogyan kelt a kezedbe zaki? Hát ez egy hosszú és kevés érdekes történet. Van egy, van egy ilyen szűk tudóskör, amelyik azért küzdik, hogy hogy felfedezzék újra ezt a figurát. Ez egy, ez egy nemzetközi szakirodalmi sztár lehetne, hogyha nem Magyarországra született volna, tényleg egy zseniális figura. Olyan, mintha 2020-nak a politikáját írná le, mint egy ilyen anatómia tankönyvben. De most arról beszélünk, hogy az embereket hogyan kell megpuhítani, mint a húst, ahhoz, hogy meg lehessen őket főzni, illetőleg, hogy befolyásolni lehessen őket politikailag. A gyakorlati szempontból igen, elméleti szempontból itt a fontos felismerés, egy olyan országban, tehát olyan esélyekről beszélünk, amelyik nem egy tömegdemokrácia volt, itt arról van szó, egy olyan szemléletet fejt ki, hogy te hülye vagy akkor, hogyha azt gondolod, hogy a politikában neked érvekkel meg kell alapoznod egy álláspontot, és akkor azt majd el fogja fogadni a többség. Ennek semmi köze nincsen szinte ahhoz, hogy széles tömegek körében milyen hatást fogsz tudni kifejteni. Még ha jó célt szolgálsz, akkor is meg kell találni azt az érzelmi húrt, amit meg kell pengetni ahhoz, hogy magad mögé az embereket. Most itt egy éles váltás jön, ti hárman éltek ott otthonotokban, hogyan viszonyultok mindhárman, illetve a szélesebb rokonsága, ez, ez a frászkonyhóhoz, ami kint tombol, és ami azért nem egy vidám dolg, erre a koronavírus járványra gondol. Most egy kicsit nehezebben. A, te tudod, hogy valami családunkban olyan, aki, aki különösen tütett, aki akinek most lehetne jobb a helyzete, majd holnap mesélják róla. Most ez egy picit nehezebb. És nektek? Hát mi el vagyunk. Mi nagyon vigyázunk, hogy ne fertőződjünk meg annak érdekében, hogy ne is fertőzzünk tovább. Eddig megdöbbentő módon sikerült pedig mi azért eléggé. Jó esélyekkel indultunk, hogy elkapjuk. De körülötten nagyon-nagyon sokan most megfertőzöttek. És a világot a mennyire látod másféleképpen ennek a kifejtésére? Majd valószínűleg holnap is a jövő étel lesz inkább alkalom, de azt kérdezem, hogy ad-e ad egy újabb szempontot ez az egész nyabai, ami most valami korábban nem volt? Most konkrétan a közpolitika alakításához vagy? Az életről beszélek. Hát az élethez persze. Szerintem az ember ilyenkor reflektáltabban kezd élni. Tehát a koronavírusnak a sokja, vagy lelki sokja szerintem abból adódik, hogy nagyon sok mindent elkezdtünk távolabbról látni, vagy megkérdőjeleződik, amit magától értetődnek. Kezet fogsz valakivel, megölelsz valakit, egy barátod, elmehetsz egy rendezvényre. Tehát az életünknek a mindennapi mozdalatait kell úgy megkérdőjeleznünk, hogy ezt nem egy ember okozza, akit utáni lehet miatta, hanem ha úgy tetszik, akkor az élet maga. Nektek van egy lányotok, akinek elbetűvel kezdődik a keresztneve. Tudtam, már három ajándékot is kapni fog holnap. Szia. felkészítjük rá. Az egyiket nemrég mostam ki. Szia! <síthat> Szia! Önök Filipov Gáborot hallottak. Jó reggelt látok! Javonalban Tibor, azt szeretném megkérdezni öntől, hogy ön, mint politikus, valaha is el akart -e érni valamit, amit nagyon el akart érni, és azért megtett mindent? Ha most megkérdezed, hogy ezt honnan jutott eszembe, akkor ne kérdezzem meg, mert nem fogom tudni megmondani. Jó reggelt kívánok! Önnek Már... is. Tulajdonképpen igen, azt mondhatom, hogy az amit, az, amit 10 és 14 között miniszterként volt lehetőségem az államigazgatással tenni, az olyan volt, ami régóta érlelődött bennem, hogy, hogyha arra lehetőségem adódna egyszer az életbe, akkor azt megtenném. Azt nem mondhatom, hogy ez volt az életcélom, és mindent ennek rendeltem alá. De ha Én már ezt mondja, benne. önnek van olyan, hogy életszél? Van, de az nem ilyen, nem ilyen egyedi dolgokban ragadható meg, hanem az egy, egy szép életet élni. Igen. És sikerül? Valami is. Azt hiszem, igen. A Ön egy olyan az pacák, az... aki békében él magával? Igen. Túlnyomó túl rész. Szinte kizárólag, de azért természetesen nem. És ez de mióta nyomor, van így? Igen. Vagy mindig is így volt? Mindig is volt a de hogy mióta van így, azt, talán azt tudnám mondani, hogy mondjuk egy olyan 15 évvel. Ön egy harmonikus egyéniség? Ú, ezt ez, ez nem tudom. Én magammal harmóniában vagyok, de hogy harmonikus egyéniség vagyok, azt nem tudom. Az mit jelent, hogy harmonikus egyéniség? az A harmonikus egyéniség nem azt jelenti, Nem azt, tudom, lezongorázni a... jobban tudnám, mint elmondani, igen. Aha, hogy úgy a tulajdonságai valami, valami harmóniát sugároznak, nem? nem, nem. A, valószínűleg rosszul kérdeztem, azt kellett volna kérdeznem, hogy önben harmónia van-e? Igen, van az, van, az van, úgy, úgy nagyjából igen. igen. Olyat kérdezni, hogy a világban harmónia van, az egy konkrét farokság Nem, de a világban sosem. sincs. Nem, én nem tudok olyan időszakról amikor harmónia lett volna a világban. Világ egyes részleteiben. Ugye a világ, mint egészen, mint a föld, a földbolygó, vagy a világ mindenség, Magyarország, szerintem... Amikor ön miniszter volt és miniszterelnök helyettes, akkor azt hogyan tudta magában megvalósítani, hogyha valamivel kapcsolatban véleménye volt, de azt sejtette, hogy senki nem kíváncsi arra, amit mond, vagy nagyon is sokan kíváncsiak, de azt viszont kurvára nem akarják, hogy az legyen, amit ön csinálni akar, hogy akkor megállja azt, hogy elmondja az azzal a kapcsolatos véleményét. Én elmondtam az azzal kapcsolatos véleményemet általában. Dacára annak, hogy nem tartottak rá igényt? Igen rendszeresen elmondtam, a, amikor erre lehetőségem volt, amikor miniszter voltam, akkor, akkor minden héten, a hetet tulajdonképpen négy szemközi találkozóval kezdtük a miniszterelnökkel, ott átbeszéltük akkor a dolgokat, ezt nem tudom, hogy ő tartotta rá igényt, de a dolgok átbeszélése kapcsán mindig meghallgatta a véleménye, mert függetlenül attól, hogy utána, annak megfelelően alakultak-e a dolgok, vagy nem? De ki ki kezdeményezte ezt a találkozót? Ez, hát ez, ez onnantól kezdve, hogy, hogy, hogy kialakult az együttműködésünk, illetve én miniszter lettem. Ez mindenkire kezdve, vonatkozott, ez vagy ez az ön privilégiuma volt? Hát annyi van privilégium, ugye én voltam a kormányzati koordinációért felelős, tehát a munka nem annyira privilégium, mint munka része. Olyan értel, mert privilégium, igen. Azt nem tudom, hogy a miniszterek egyébként milyen gyakran találkoztak. Én sem csak hetente egyszer, de ez a heti, hétfő, reggeli találkozó, ez, ez, ez egy rendszeres, ez mindig. Mennyi hát, ideig tartott? Meg. Hát, amennyi viszel volt. a nem, találkoz... a találkozó mennyi. Ja, bocsánat, mi milyen hosszú ideig. Igen. Hát ez, fú, szerint egy olyan egy-másfél órás találkozók voltak ezek mindig. És milyen őszintességi fokkal nekem sikerült elérni Német Szilárddal, akit a vezérigazgató Német Sándor fia, hogy minden egyes találkozón tisztázunk, hogy az őszintessége az hanyas legyen, és most úgy nagyjából beállt arra, hogy ez lehet nyolcas. Ami kevesebb, mint az én vágyam, de sokkal több annál, mint hogy adott esetben mondhatná azt, hogy ötös, hát megmondhatná azt is, hogy ne találkozzunk. Ilyen tízes skálán, én azt tudom mondani, hogy, tehát más, szerintem más az őszinteségi szándék, tehát jó szívvel, én jó szívvel mindig elmondtam, amit akartam mondani, ez nem mindig olyan hangnemben, vagy olyan radikalizmussal történt, mint ahogyan időnként gondoltam a dolgot. De ez nem abból adódik, hogy nem akartam őszinte lenni, vagy úgy gondoltam, hogy a miniszterelnök akkor engem megbüntetne, hogyha most ezt ősz, őszinte lennék, hanem egy emberi kapcsolatban az ember időnként máshogy fogalmaz. Ezt hogy tökéletesen értem, ilyen. de azt árulja el, hogyha már ebbe beavatott engem, hogy ez egyébként menet közben alakult ki. Tehát ön elment oda, hogy ön majd ilyen lesz, és aztán menet közben ja, az vett. Tessék? Hát nem, lehet, ne, úgy nem mentem elsősorban, de most aztán, most aztán, fú, de megmondom a magamét, és rácsapok az asztalra, és és ez, ahogy így megy, ezt ismeri ezt a Ronald Reagan által mesélt viccet. Nem én, de ha ismerem, akkor is osztam Hát meg... a régennek nagyon sok ilyen politikai vicce volt, és az egyik ilyen uh, vicc az az volt, amikor egy, egy szovjet és egy amerikai polgár vitatkozik azon, hogy hol nagyobb a demokrácia, és azt mondja az amerikai, hogy uh, nálunk nagyobb a demokrácia, mert én bármikor bemelyetek a fehérházba, oda megyek az elnök dolgozószobájába, Rácsapok az asztalra, és azt mondom, hogy elnök úr ez így nem mehet tovább, ahogy ebben az országban mennek a dolgok. Azt mondja a szovjet, hogy hát, nálunk ennél sokkal nagyobb a demokrácia, mert én is bármikor bemelyetek a Krembe, oda mehetek a főtitkához, rácsapok az asztalára, és azt mondom, hogy Gorbachevártás, tovább már nem mehetnek úgy a dolgok, ahogy most Amerikában mennek. Tehát, de nem volt, hogy én most oda megyek, és azt mondom, hogy az az asztal, és azt mondom, nem mehet talán majd pedig közül, ahogy Amerikában mennek. De nem, ez a beszélgetés hangulatától függően, hát az annyi mindentől függ, hogy egy beszélgetésnek milyen a hangneme, hogyan alakul, hogyan fogalmaz meg az ember egy konkrét problémát. becsatlakozott ide Amerika, de azt még árulja nekem, mert ennyire ismer engem, hogy mennyire, mennyire volt könnyű elengedni ezeket a beszélgetéseket négy év után. Én rendszeresen beszélgettem a miniszterelnökkel, amikor biztos voltam akkor is. De már nem minden hétfőn. Hát akkor nem, a dolog természetéből adódóan, de, de rendszeresen a körülbelül akkor is. Viszont akkor hosszabb ideig. És, és most azt nem mondanám most, már hogy rendszeresen, de hát most nem olyan régen szintén egy, gyakorlatilag egy egész napot együtt töltöttünk, tehát most is sokat beszélgetünk. Ilyen értemben nem kellett elengednem ezeket a beszélgetéseket, abban az értelemben könnyen el tudtam engedni, de nagyon érdekes beszélgetések voltak, hogy azért az ember nem mindennap folytathat beszélgetéseket egy, egy, egy állam irányításáról. Erről, tehát persze, erre mondja, a, erre mondja azt a honpolaj hogy szeretne a mellényzsebenben lenni, vagy szeretett Igen. lenni, akkor, amikor embereket találkoztam és beszélgettem. Ezek nagyon izgalmas, és intellektuálisan is lenne érdekes beszélgetések. Ugyanarról beszélünk, pontosan ugyanarról. Igen. Igen. Ezeknek a légköre változott idővel? A miniszterelnökkel folytaszott beszélgetések légköre? Hát annyi van talán igen, hogy, a, hogy ahogyan, ahogyan távolodik a kapcsolatunk az aktuál politikai vagy, vagy feladat ellátó kapcsolattól, úgy értelemszerűen egy, hogy mondjam, barát vagy könnyedebbé vagy nem mondom azt, hogy könnyedebbé, de barátibbá, vagy szélesebb tematikájúvá, vagy nem is tudom, ilyesmévé vált. Tehát igen, átalakult egy kicsit, de, de tulajdonképpen ugyanúgy minden lényeges kérdésről tudunk beszélgetni. Olyan értelemben nem, hogy a témák nem hullottak ki, hanem bármiről tudunk beszélgetni. Biden vagy Trump? És ha igen, akkor minek a függvényében? Hm. Hogy, a Navracsusnak konkrétan kérdez... mi lesz jobb? Hát, euh, Navracsics, Tibor magyar állampolgárnak tulajdonképpen majdnem több mindegy. meg kell, hogy mondjam, hogy egyik jelöltnek sem vagyok nagy rajongója. De mégis. Ismeri bármelyiket? Személyesen? Igen. Ne, nem, annyira nagy jani azért nem vagyok. Hát korábban megismerkedhetett vele? Nem. Ne, de igen, megismerkedhettem Biden-el, megismerkedhettem volna Trump, biztos nem, mert annyira más pályán futottam egész életemben, de, de Biden-el sem találkoztam. Obama-val találkoztam, ilyen nem, ez egy kicsit vicces, hogy a biden nem ismerem csak a főnökét, de nem, nem, nem ismerem őket. Nem, én, én úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy én nekem személyesen mi az éleményem, én két dologból most a tévedés maximális kockázatának felvállalása mellett úgy gondolom, hogy Trump hogy egyrészt szerintem a jelenlegi magyar kormánynak, ez, ez nem csak szerintem, hanem ez biztos, hogy így van, Trump sokkal jobb, mint Biden, másrészt pedig én valahogy azt érzem, én, én valahogy Trumpban több dinamizmust és nagyobb győzni akarást érzek, mint Bidenben. Eh, ahogy hát döntő lehet egy ilyen kiéretett versenyben. Ahogy lehet. a magyar miniszterelnök el elbeszélgetett hosszú ideig minden hétfőn szívesen keddenként az amerikai elnökkel? Nem. <SZ> és miért nem? határozottan nem. A, hát, ez azt hiszem, Tamás Gáspád Miklós mondta egyszer, amikor, amikor kint volt, kint volt valahol külföldön, talán, talán Angliában, vagy, vagy Amerikában, nem is tudom egy összendője, hogy, hogy ugye megnézte az újságokat, tehát, on, onnan tudja, hogy Magyarország a hazája is ott van ott van, hogy ugyan megnézte mindannak ott is az újságokat, de valahogy nem tudták annyira felkavarni a hírek, vagy szóval az, az, az arról az országról szóló hírek. Én is így, hogy biztos nagyon érdekes lenne az amerikai elnökkel beszélgetni, de lehet, hogy állandóan csak Közép-Európáról vagy Európáról akarnék vele beszélni, mert, mert én már csak ilyen provinciális vagyok, hogy engem ez érdekel igazán. Ez érdekel, igazán? Ez nagyon érdekel. Igen, azt, hogy itt ezzel a térséggel meg, meg a kontinensen mi történik. Amerikai is érdekes téma lenne, de az sokkal távolabb tőlem, mint, mint, mint beszélgetési téma. Bennem van a ördög, hogy megosszak önnel egy történetet, de nem tudom, hogy van-e teteje, úgyhogy most vagy megosztom majd, de vagy nem, de most nem kezdek mégse bele. Csak akarom önnek mutatni azt, hogy mi minden zajlik közben egy beszélgetőtársban. Elolvastam a Vissza a Virtuális Térbe című írását, és bizisten navracs is eldöntöttem, hogy nem tudom, hogy mit akart írni. Ami a, ami a címben is van. Volt egy olyan időszak, Március Átlisban az Európai Unió... Nem a az, az a gondom, azt én értem. Az, azt írja a végén, kérdés azonban, hogy önmagában a körmány közi jelleg, ami együtt jár e, a virtuális térrel, szemben a személyessel, a működés hatékonyságának romlását idézi elő, mert hogy ön egyébként arról beszél, hogy milyen partik voltak, bár ilyen szót konkrétan nem használ, és én is ki nem állhatom, nem is tudom miért mondtam. Tehát, hogy a személyes találkozóknak milyen belejárói voltak, ezek mind elmaradnak, és hogy ez, egyébként a kormány, tehát hogy ez egyébként a kommunikációból és a politikából milyen mértékben hiányzik, helyette valami más van, valami ridegebb, valami szigorú, valami kormányközi kapcsolatrendszer veszi át ennek a helyét, megírja minden a kettőről, hogy mi a véleménye, az ember azt gondolná, hogy már rájött arra, hogy mit akar a navracsi, és aztán azt mondja, hogy kérdés azonban, hogy önmagában a kormányközi jelleg a műtkédés hatékonyságának romlását idézi elő, magyarul hirtelen... Azt mondja, hogy hát nem is olyan nagy baj, ha kormányközi a, kormány a kapcsolat az eddigi események alapján, ugyanis nem lehet egyértelmű összefüggést megállapítani a kettő között. Igen, igen, igen. igen, mert az a tételezés, az az általános tételezés, hogy az Európai Unió eddigi elképesztő hatékonyságát nem utolsó sorban annak köszönhette, hogy rendszeresen találkozott. Jöjjön, itt most meg rendszer... kell, hogy járjuk. Ugye ez tényleg ilyen hatékonyság, mert az ember minden dolog, tehát minden dolog kapcsán hol az hallja, hogy nagyon hatékony, hol az hallja, hogy nagyon hatékonytalan. Na jó, de azért itt a 70 év alatt kiépült egy olyan rendszer, ami soha a ilyen ilyenre nincs példa. Tehát persze az egyes kérdésekben miért nem dönt már az uborka gördületéről, miért nem határozza meg a nem tudom csokoládé, nugát összetételének a százalékos arányát, miért, hol, miért tolódik ez már két éve, és a többi, de az, ha összességében nézzük meg azt a teljesítményt, hogy itt az ötvenes években elindult valami, és, és az mára hova nőtte ki magát, az és most függetlenül attól, hogy az ember egyébként ezt ezt összességében jónak, rossznak, hogy de csak magát a, hogy mondjam, az, az alkotást, magát a gépezetet, azért ez egy elképesztő kultúra, ami... ami Azt megértem, de azért, hogy ez a gépezet milyen célszolgál és jól szolgálja, azért az nem jelentéktelen szempont. Na, így van, de ez, na igen, itt már közeledünk az én írásomhoz, is, hogy én egyrészt, hogy, hogy jól szolgálja-e, eddig az volt a tételezés, a, az Európai Integráció iránt elkötelezett emberek hajlamosak olyan, olyan aránypárokat fölteni. Jó, de egy másodperce várja, ön egyébként képes ezt az egészet cél nélküli gépezetként látni, mint egy struktúrát, amire ránéz és azt mondja, hogy a harmadik emeletet meg kéne olajozni? úgy hogy ők úgy is, úgy is. Ez, az, ami, ez az, amiből úgy az no, de ha hát, a tisztában tőle. van, hogy Magyarországon ilyen, ből nincs 12-1 tucat, mert ugye, ahhoz olyan konkrét élmények és olyan ismeretanyag kell, ami önnek van, nekem például nincs, és szerintem többen vagyunk olyanok, mint én, mint ön. Tehát önmagában az, hogy ön erről beszél, az úgy tud újdonság lenni mások számára, mint ahogy a Diadalív tud újdonság lenni a számára, aki sose volt Párizsban. Ezért próbálok sokat beszélni és írni róla, addig, ameddig még ez, ez a, a, a tudásom, hogy egy, amit érdekli az embereket, illetve ez bármilyen szempontból... Hát az, az én érdeklődésemet azt az az tapasztalhassa. Igen? Na és a lényeg, én csak azt szeretném mondani, hogy a, a magából a, a, a mostani időszakból adódóan az is következhet, és ezért van az égén, hogy kérdés az, hogy önmagában nem a kormányköziség jelenti a kevésbé hatékony voltot, hanem az, hogy hogyan szervezik meg az egészet. Hogyha rákérdez, hogy én akkor milyen európai integrációt adok? én mindig is, én sosem voltam egy föderalista, sosem voltam egy, egy Európai Unió ellenes, én mindig is úgy gondoltam, hogy egy jól megszervezett ugye ezt úgy szoktunk mondani, hogy asszimetrikus kormányközi rendszer, tehát ahol a tagállamok engedik, és úgy akarják, hogy jobban járjanak el az uniós intézmények, ott nagyobb uniós hatáskörök vannak, ahol pedig meg akarják tartani maguknak ott kisebb. Jó szervezés esetén ez ugyanolyan hatékony tud lenni, mint egy teljesen federális rendszer, vagy bármilyen. Tehát lényeg az, hogy szerintem nem az az igazi, igazán lényeges kérdés federális Európa, vagy kormányközi Európa, hanem hogy milyen együttműködés, hogyan Azt kérdezem együtt. akkor meg, jobb alat nem is találhatnék, hogy mind az, ami a hírekben szerepel, annak dacára valójában, mi ennek olyan mértékben vagyunk integrás, integrás részei, aminek sokkal nagyobb a jelentősége annál, mint amilyen mértékben szándékosan vagy szándék nélkül kilógunk belőle? Igen, szerintem igen, persze, igen. Igen, hát ha alámerülünk a politikai szinteken, a szakpolitikai szintekre, akkor Magyarország nyakig, vagy nem tudom, kinek kötésig, vagy kinek És mi a politikai szóra érdek, szóra, érdek abban, hogyha én most kérdezhetem öntől abban, hogy mégis a, mégis a különbözőség ilyen mértékben legyen hangsúlyos. Nem azt mondtam tehát, amit akartam, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítani neki, mint hogy benne vagyunk, bár szívem szerint ezt mondtam volna, de lehet, hogy akkor nem fogalmaztam volna... Tehát akkor túl szubjektív lettem volna. Milyen politikai érdek fűződik hozzá, vagy ezt kérdezzem mástól? Volna neki egy általános is Tehát ez kicsit olyan tesszük. tudja, mint hogyha én egyébként itt udvarolnék önnek műsorban, hogy hát ez milyen jó fejez a navracsics, milyen okos, milyen oldott, és aztán amikor meg hallja, hogy megnyilvánulok őről, akkor azt mondom, hogy hát igen, ez a navracsics, ez oldott, meg laza, csak az a baj, hogy mindig rossz ügyet képvisel, és akkor ezt csak azt mondja nekem, hogy jó van fiala, de ezt péntekenként miért nem mondja el nekem ebben a formában? Miért csak az egyik részét mondja? Hát ezt szokta kérdezni Brüsszel a tagállamoktól. Hát ezt, erről beszél. De ezt nem Magyarország az egyetlen, aki ezt csinálja. Ezt, de ezt mi a motiváció? Mindenki. Hát egyrészt a saját választópolgárok felé vannak motiválva általában azok a tagállami politikusok, akik ezzel is akarják jelezni, hogy ez most nem azt jelenti ám, hogy ők beadták volna, de hogy ők most ezáltal kisebb politikusok lettek, mert van egy Európai Unió is. tehát Ugye van egy, amit, amit úgy hívnak a politika tudományban, hogy szintű játék, aminek a lényege az, hogy ez jóval azelőtt megfogalmazódott, a 80-as években, amikor még Magyarországban, és reménye is lett volna egy Európai Uniós tagságnak, hogy nemzeti politikusok előszeretettel játszák azt, hogyha valami sikeres politika, valami jól sikerül, akár uniós szinti is, arra azt úgy állítják be, mint nemzeti teljesítményt, és mint az ő saját érdeküket, hogyha pedig valamilyen politikai probléma történik, vagy, vagy, vagy negatív politikai lépést kell meghozni, vagy döntést kell meghozni, akkor pedig általában Brüsszelre hivatkoznak, hogy ő követeli meg tőlük, hogy ezt megtegyék ezt, ezt egy amerikai politológus találta ki, és, és ezt pontosan leírta már a 80-as években a tagállamok viselkedését, a tagállam politikusainak a viselkedését. Ez, de abból adódik, hogy a a, a választást itthon kell megjelenni A minden ország nemzeti közvéleménye fogékony arra, hogy, hogy úgy érezze, hogy a saját országa, a saját nemzete senki által nem igázott, független, sőt, ha nagyobb államról van szó, akkor ő diktárolja. De azt árulja rá, nekem, hogy én az egyszerű fogyasztó, hogyha ezt a kétszintű játékot úgy tapasztalom, hogy permanensen olyan különbség van, hogy kinek drukkol, ami engem zavar, ami bennem diszharmóniát szül, akkor mindig meg kell kérdeznem, hogy most ő valójában játszik, és kinek drukol igazán, mert ez, ugye ezt a kérdést azért az esetek zömében nincs kinek föltenni. Ezt a bizottságban szokták tudni. Amikor én is biztos voltam, akkor mi ezt ilyen félig tréfásan szoktuk is mondogatni, hogy nekünk a fizetésünkben benne van. Az, hogy és az a én fizetésemben is benne van? Hát ön egy választó fogják. tehát ön azt el tudja dönteni, hogy önnek az-e a szimpatikusabb hogyha egy, egy politikus azt mondja, hogy ő a lehetőleg teljesen mértékben együtt akar működni az Európai Unióval, vagy pedig azt mondja, hogy a lehetőleg... Jó, ez a készintű játéket szinte minden működő. eseménnyel kapcsolatban megvan. Legutóbb egy igen jelentős ellenzéki figurával beszélgettem valamivel kapcsolatban egy kormánypárti megnyilvánulásról, amin én fel voltam háborodva, amire ő azt mondta, hogy fordított esetben ugyanezt csinálná, és akkor egyszer csak néztem, mint a vatalma. Ezért mondom, hogy nem, és nem is nemzeti specifikus, tehát az EU-ban sem lehet azt mondani, hogy ezek az olaszok azok mennyivel jó fejebek, hogy nem tudom, ezt minden, ugye mindig el szoktam mondani, annak idején Matteo Renzi, aki egy időben az olasz politika emelkedő csillaga volt, most pedig inkább már hulló csillaga, ő minden héten elhordta az Európai Bizottságot mindenféle utolsó Roger nem választott bürokrata a bagásnak, majd egyébként minden probléma nélkül délután felírtak, látunk a Gyunkert, és újabb pénzért könyörgött az olasz, olasz adófizetők számára. Egyszer, hát? egyszer majd elmegyek magához politikusnak, nem tudom milyen rangban lehetek. Árulj el nekem, hogyha az EU 220 millió eurót mozgasít a betegek tagállamok közötti szállításának elősegítésére, az mit jelent? Már a tavaszi hullámban is volt olyan együttműködés. Elnézést, amikor... 220 millió euró, az sok vagy kevés? Kevés. Kevés, de, le, de azért mondom már, hogy a határmenti, tehát a, a, ami, ugye, ami ilyenkor szóba kerülhet az, hogy ez az lotaringiából már nem vigyék át például uh -huh. a betegeket. Ahhoz az elég lehet. Itt is előfordulhat, nem tudom, milyenek az együttműködés lehetőségek, hogy Szlovákiából hozzanak át betegeket Magyarországra, nem tudom. Tehát csak ilyen példaként mondom, mint komárnó, komárom, és a többi, és a többi. Tehát lehet, De ez fontos, Itt hiszen ez a, az, hogy milyen határok beteg, között ö, mozoghat így a beteg, ha már egyáltalán mozognia kell, akkor abban fontos, hogy ezek a határok egyébként ö, ö, az ön által megfogalmazott lingiára vonatkoznak, vagy az ott esetben Szlovákia és Magyarország között is létezhet ez. Például van például az orosz szlovén határon van egy ketté város, Nova Gorizia és, uh, Buzsa, Nova és Gorizia, ami ugye félig olasz, félig szlovén, és ott például ők már uh, képpen közös tömegközlekedési rendszert működtetnek, közös egészségügyi ellátórendszert működtetnek. Tehát vannak erre példák, hogy határon, ugye nem nem Rév Komárom és Komárom az egyetlen ketté város, hanem máshol is vannak -e Európában. Ketté vagy összenőtt városok a határkét. Jó, de állán, akkor, amikor ezt a, a, ezt, ezt a pénzt felajánlják, akkor valójában ez egy utófinanszírozás, vagy ez hogyan, hogyan kép. Ezt, ezt nem tudom megmondani, ezt nem tudom megmondani. Szerintem e, szerintem nem tudom, hogy őszinte legyek nem tudom, és találkozhatnék, de ezt nem tudom megmondani. A dolog természetéből az azonban szerintem utófinanszírozás, az EU-s dolgok általában és dolgok. E, azt nekem értenem kéne, hogy miközben nincs vakcina, miért kéne annak örülnöm, hogy az Európai Bizottság már hány gyógyszergyártóval állapodott meg, amelyek egyébként még mind nem találták ki a koronavírus elleni oltást, de már megállapodtak velük. Tehát ez, ez csak így döbbenten nézem, de végre van egy ember, aki talán tud nekem segíteni. <síl> igen, az Európai Bizottság folyamatosan keresi a legitimációjának erősítését. <síl> és, és ezek sajnos időnként kimerülnek ilyen teljesen, üres, számunkra teljesen üres. Akkor, áll, akkor a, ezek ér, szerint akkor én van. jól látom a helyzetet. Igen, de azért nem, de mi ezt mindig ilyen legkezelően és némi cinizmussal nézzük, amikor ilyenek vannak. Az érdekes dolog az, hogy ez, hogy ez Nyugat-Európában hogy mondjam, vannak olyan vannak olyan, olyan körök, ahol ez, ez valódi lelkesedést és, és motivációt ad. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ez ez valóban egy fontos és jó dolog. Mi úgy gondoljuk, hogy azt mondjuk, megállapodik az Európai Bizottság egy gyógyszergyártóval, vagy nem. Ha már úgy sincs vakcina, akkor tök mindegy, nem? Igen, Tehát ez valóban csak plusz egy sajtótájékoztató. De vannak akik, akik ennek egyrészt örülnek, másrészt pedig e mögött lehetnek olyan kapcsolatrendszerek, személyes kapcsolatrendszerek, kialakuló politikai kapcsolatrendszerek, amiket mi nem látunk. Amikor a jéghely csúcsa egy ilyen megállapodás, ami alatt, Egyébként nem a nyilvánosságnak szánt, de nagyon komoly és hatékony megállapodási formát lehetnek. Például, hogy például mondja, a Horizont 2020 az Európai unió jelenlegi ciklusában a kutatási program. adott esetben elképzelhető, hogy a megállapodás aláírása azt is jelenti, hogy az adott gyógyszergyár az európai Unió Horizont 2020 programjából kap valamilyen pénzt fejlesztése például. Amit ön Nem lát a található. világból, az mennyire más most a koronavírus árnyékában, vagy reflektorfényében nézőpont kérdése? Mint, mint előtte volt? Igen. Ez egy nagyon érdekes, ezen nagyon sokat gondolkozom mostanában. Tudja, az, az azon, azon például önmagában csak hogy egy példát mondjak, az, hogy korábban, hogyha a két férfi találkozott egymással, akkor nem volt kérdéses, hogy kezet nyújtottak egymásnak és kezet fogtak. Most, amikor két férfi találkozik egymással, először tisztázzák, hogy ők most kezet fognak, öklöznek, vagy a könnyüküket érintik össze. És, és ezek a, a társadalmi konvenciók, elbizonytalanodásai, amit lehetnek csak rövid távú dolgok is, de lehet, hogy hogy átírja a szokásrendszerünket, ennek kihatása van és lesz. Mekkora félelem van önben a, a, a betegségtől, uram, bocsá, a haláltól? Ó, hát nekem erre a papíron van, hát én annak idején, mikor fekdár van, vagy márciusban mondtam, a hogy hogyha Angela Merkelnek igaza van, mi szerint a népesség 70 80 a el fogja kapni a koronavírust, akkor én biztosan el fogom kapni következésképpen nem annyira a megelőzésre, mint inkább az immunrendszeremre koncentrálok, tehát Ilyen, ilyen uh, gyorsan terjedő járvány esetén uh, egy olyan életmódot folytató ember, mint én, szerintem reálisan nem nagyon számolhat azzal, hogy biztonsággal elkerüli a betegséget. És eddig, hogy, De hagyta, olyan ki? Állapotban... hogy hagyta ki? Nem tudom. Féletően? Hogy őszintén legyek, nem tudom, hogy kihagytam el. lehet, hogy -e már átment rajta, nem vettem észre. Állítólag van olyan is, nem? Hogy tindít Igen, tindít van, tindít. van, van, válfaja válfaja van. Az, ahogy, bár ebben most nem érdemes már új fejezetet nyitni, mit lát még, ami, ami foglalkoztatja a koronavírus járvány kapcsán? Ugye egyrészt már beszéltünk az unió működéséről az egy nagyon nagy kép, akkor a, a férfiak találkozásáról az így. nagyon közeli kép. Milyen képek vannak még? Mondjuk a képviseleti szervek működése hogyan fog alakulni? Ugye volt egy, egy, egy aktuális hír itt hétközben, amikor a fővárosi közgyűlés... Igen, volt, Igen. És ennek kapcsán, ha jól hallottam, a főváros azt fontolgatja, hogy a kormányhoz fordul, hogy módosítsák úgy a, a jogi szabályozást, hogy lehetséges legyen online uh, üléseket tartani. Uh -huh. Ez, ezt a járvány kényszerítik, itt teljesen nyilvánvalóan a járvány hatása, ha ez így marad hosszú távon, szerintem ez kiüresítheti a képviseleti intézményeket. A képviseleti intézmények működése és nagyon erős legitimációja az a fizikai jelenlétből adódik. Ugye a parlamentet azért fogadjuk el, már aki elfogadja olyannak, amilyen, mert ott vannak a képviselők, hasonlóképpen egy fővárosi közgyűlés is. Ha az mindenki otthonról jelentkezik be, monitoron keresztül, akkor szerintem ezek, ezek a képviseleti szervek meg fognak gyengülni legitimációjukat tekintve. ha ez így maradt tartósan, nem azon hogy jövő héttel, vagy jövő günaptel. Ez azért nagyon érdekes, mert ami az ön személyiségét illeti, eh, ahogy én önt megismertem, és ez már nem tegnap volt, abba az is beleférne, hogy ezt a fajta metódust ennyire elássa sötétnek, és a képviseleti szerveknek a működését ennek okán ne eh, akarja kisebbíteni, hiszen ez eh, sokkal jobb, tehát ez kifejezett lehetőséget ad arra, hogy az ember röviden tudjon megnyilvánulni olyan dolgokban, amelyben a társadalmi érintkezésnek az összes szegmense ugyan nem jelenik meg, de megjelenik helyette adott esetben a tömörség, a rövidség, a belőség az, amilyen módon az internet ma lehetővé teszi az interaktivitást, amely számos dologban kedvező, számos dologban kedvezőtlen, de sok minden múlik azon az egyéni szempont amit adott esetben ön megnevez, ami azt mondja, hogy számára a kiinduló pont, ami korábban volt egyedül az az üdvözítő, és amit a járvány kínál, az csak negatív lehet. Pedig lehetséges, hogy amit felkinál, az végeredményben egészen más, mint ami korábban volt, talán minőségileg, de mennyiségileg mindenféleképpen, de mégse rosszabb, csak más. Igen, én, én nyitott vagyok erre. Én egyelőre részvétlenül nézem ezt a folyamatot, tehát nincs, nincs érzelmi elkötelezettségem egyik opció irányába se. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg nekem logikailag így áll össze a kép, hogy a járvány kikényszerítheti a képviseleti szervek legitimációjának gyengülését, vagy változását. De, Tehát, hogyha belegond... vagy változását. Igen, de erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan alakult. Ezen szoktam például gondolkozni, hogy ez hogyan alakul? Ugye az egész képviseleti demokrácia gyakorlatilag a képviseleti intézmények legitimációján alakul. Tehát ez az, ami, ami alapvetően... És a képviseleti, képviseleti intézményeknek a legitimációja az alapvetően személyhez kötött? Fizikai te személyhez kötött? Én úgy, én úgy, most úgy az gondol, a virtuális térben minőségileg más? Igen, én úgy gondolom igen. És Igen, ennek... De kíváncsi lesz, hogy ez tényleg így alakul. De Te mondja nekem így? egy szempontot, ami alapján más, mint egyébként. Tehát mi az, amit itt nem lehet megtenni úgy, ahogy meg lehet tenni a korábbi rendszerben, és az érdemi, érdemi, érdemi? Szenvedélyes vitát folytatni például a, a jelenlévő. A Szenvedélyes nézni... vita az, a, a, a, online nincs? Nincs. Nincs. Tehát én nem tudom, nem tud az ember a másik személyben nézni, és az... Tehát kapcsolja be a kameráját, nézzen a szemembe, kapcsolja be a mikrofonját, és mondja azt, hogy én hazudok. Nem tehát inkább nem, arról <Sz, nem van szó, hogy ennek a kultúrája még nem alakult ki? De azról is szó van, de az a kultúra más lesz, mint a mostan. Abszolút, jellem, teljes mértékben. De, de igaza van, tehát az kifogalak, hogy csak ez egy más kultúra lesz. Abszolút. Én, tehát ez nem Z tudja a köbbség. Hát igen, de az egész technológiai fejlődés valójában gondolja el, Hogyha ez nem most következett volna be, hanem a 80-as években, hát akkor mi lenne? Telefunken kazettás magnókkal. Ez, erről, van szó. erről van szó? Persze, ez így van, tudom, ez annak idején, amikor a 19. század végén hatalmas tanulmányok jelentek megról, hogyha ilyen ütemben uh, zsúforodnak össze a városok, akkor a lovasutak uh, következtében a rágyáját nem fogják tudni majd hova tenni, aztán ugye 20 év alatt megoldódott a probléma, mert inkább a benzingözben ott mindenki. Tehát ez lehet, hogy egy ilyen, az én, az én, az én problémafelvetésem az egy ilyen pre-online korszak probléma felvetése, de engem ez érzel kell, tehát én ezen gondolkozom. A képviseleti intézmények az egy ősiek, tehát az egy ősi én nem, e, Ezt én megértem, de... de ha most nekem kéne valamit mondani, akkor azt mondanám, hogy Navras is ezzel meg fog birkózni, amilyen a maga intellektuális képessége, szerintem ez magának sikerülni fog, más lesz, mint amilyen korábban volt. Nem azt mondom, tehát ez nem olyan, mintha azt mondanám, hogy a Fekete-tengerben soha se fog fürödni, csak online, mert a Fekete-tengerben online Én. fürödni nem lehet. Nem lehet. De... Értem, de szerintem ha igaza van, viszont ha, ha más lesz, más kultúra lesz, akkor a politikai rendszer is más lesz. Hát tehát szerintem a kettő szorosan összefügg. A jelenlegi demokráciák, legyen bárkinek bármilyen véleménye aktuálisan a magyar vagy az amerikai demokráciáról, de ez szorosan összefügg a képviseleti intézményekben lévő fizikai jelenléttel. Ha egyszer oh, meghűlök, és nem engedi már a média, hogy székbe üljek, és mikrofonba beszéljek, higgy el, a péntek nagyon fog hiányozni, mert két olyan intellektussal beszélgetni, mint amilyen a Navracsics és a Filipovasz felemelő, és mint amit most felhívom Horvát Csabát, természetesen őt se hagyhatom ki ebből a sorból. Köszönöm, rendelkezésre a rendelkezésre jövő jön, héten. Viszont Viszont, Igen, viszont Tényleg. Lehet, hogy önök meglátják a Navracsicsban a Fideszes, de én csak azt láttam, hogy egy, egy intelektus, mint egy intellektus a Filippo is. Itt, hogyha kinyitna az ember az ablakot, és akkor jönne be valami, és akkor azt még, még, még, még, még. Mit szeretne? Mit szeretne? Jó reggelt. Jó reggelt. Majd kibaszod, egy köcsök buzi voltál. És mm -hmm. ezt szeretném volna mondani. Hát Nyugodtan ezt... kikapcsolhat azonnal. De nem akarom, ezt... én ezt szívesen hallgatom. Még, még, még, még. Szívesen még hallgat, engem ne hallgassál szívesen. egy hogy egy köcsök buzi voltál. Még még, még, még, még, még, még, még, még, még, még, még, még. Nincs? Ennyi, ennyi van buszban. Állni, még, még, a tubusban. Még! Még! Még! Még! Még! Még! Még! Még! Még! Még! Még! Még! Egész nap tudom mondani, hogy meg, 24 órába. De még! Egyáltalán még! Még! A hét végére is jusson nekem! Meg se a Még! Még! Még! még. De egy kibaszott faszopó voltál, meg! Igen! Csak ezt akartam mondani! Sikerült! Megcsináltuk! és megcsináltam, ham meg meg meg most már csak leki húszni húzni meg most már többet nem fogsz meg meg most meg nagy most hiányozni csak meg meg most már csak sem húszni igy meg meg most te csak Hát nézzék meg hogy a Navracsis-csal és a Filippovalval a beszélgetésebben egy ilyen intellektuális megnyilvánulást, tudod, kiváltan egy hallgatóból, hát figyeljenek, hát ez, ez, ez, ez megmondtam, hogy korhatáros. Tehát érti hogy ez levezeti, tehát én mondtam, hogy kinyitom az ablakot, jöjjön Navracsis, még, még, még, még, és akkor tessék. hú. Hasonló mondandója van önnek is? Haló. Jó reggelt. Jó reggelt. Ijala úrral szeretnék. De már az van, tehát nincs sok időnk, mondja legyen szíves. Én annyit mondok csak, hogy ön megtalálta a fehérek közt az egy európai. Nagyon szépen köszönöm. És ön mit szeretne? Háló. Jó reggel. János, nagyon jó volt ez a navracsis beszélgetés, pár csak sok ilyen fideszest hallanánk. Én, mint mondottam, a navracsis nem a fideszest hallgatom. Hú, hát, sok fideszest hallgatnánk. A Rost Andrát, ha az ember hallgatja az operában, akkor az fideszes, vagy az mégis hogy van? A Don Giovanni, az fideszes? Tehát van fideszes előadás, szocialista előadás? Most hát tudjuk a nemes után szabad hogy van rövidebb előadás. Ha azt kérdezik, hogy miért hagytam beszélni ezt az embert, hogy, hogy szabadulja meg az indulatától. Nézzék, ami a korhatáros jellegét illeti, az az első öt másodpercben eldőlt. A korhatárosság az nem azon múlik, hogy másfél percig beszél, vagy öt másodpercig. Ha másod, másfél percig beszél így, akkor az valójában a végén mint ez a mostani telefonnál volt, saját magát nyírja ki, mert hogy egyébként fel van építve, és kiderül, hogy ez a rengeteg csúnya szó, ez mifán terem. Ez a csúnya szavak fáján terem, de nem derült ki. Ez csak úgy kijött belőle, kicsosszont. Ne. Most telefonálnom kell, feléppel hívnom horvát Csabelt, mert most már túl vagyok azon az időn, ami jól áll csúszásban. Nem. Hmm. Támogatott tartalmat hallanak. Jó reggelt, lehet? Lehet? Horváth Csaba az polgármester van a vonalban. Én uh, ma a civila pályámban szóba kerül, majd a kormány által felajánlott 60 milliárd forint, de figyelj csaba, tényleg azért én minden héten beszélek uh, a Füriás Balázssal, és minden héten beszélgetek veled. Uh, és majdnem minden héten beszélgetek. Tudj Csabával, azért az, hogy eljutunk oda tegnap, hogy én már érintettem ezeket a trollibuszokat, de érintették mások is. És a karácsony beszélt arról, hogy hát ö, most már nagyon kíváncsi arra, hogy amikor majd novemberben ki kell fizetni azt, nem tudom mennyit, ami a trózbusz beszerzéssel kapcsolatos, akkor mi lesz? És én fel is vettem Fügyes Balázsnak, hogy hát miért beszél erről a, a karácsony, hiszen majdnemkor eljön a november, hogy zugló mindig pontosan. Utal most már, hát akkor pontosan fog utalni majd a kormány is. Erre kiderült tegnap, hogy minek hatására ember nem érti, hogy ilyen meg állapodás sohasem volt, de annyira nem volt, hogy Füriás Balás föl is hívta mindjárt Tarlós Istvánt, hogy a saját emlékező tehetségét, vagy az emlékező képességét e, e, kontrollálja. Figyelj, ez így én teljesen megértettem, hogy az Egon tegnap az egyenes beszédben felajánlott, hogy akkor beszélgessenek, vagy legyen egy vita a csatban tűtőkatával, de azért az mégsem lehetséges, hogy egyfolytában minden műsor osztott mezőben legyen, és ha Városligetről van szokó, párhuzamosan legyen egyfolytában Bállászó és horvát Csaba, mert ebben a módon nem lehet létezni. Ebben létezünk, de ez most manifesté vált tegnap. Nem tudok ö, semmi újat hozzátenni ahhoz, amit elmondtál. De ez valóban ember legyen, a, ember legyen a talpán, aki ebben igazodik. Ennek ellenére szerintem a budapestiek elirazodnak, és én azt gondolom, hogy nem is a budapestieknek szól ez a, ez a játma, hanem inkább a vidéki választókat akarják megtéveszteni, hogy a, a baloldali újvárosvezetés és sok más város baloldali városvezetése nem alkalmas a városuk vezetésére. Ez az üzenet ezt szeretnék a 22-es választásra jó alaposan megágyazni, hogy az emberek elbizonytalanodjanak a választásra. Hogy jó, van egy kormányjuk, ami nagyon sokat lók, van egy kormányuk, ami nem törődik velük, de hát ez a másik oldal meg nem elég alkalmas arra, hogy egy országot vezessen. Ez a játszmának a lényege. Egyébként pedig egy nettó hazugság, amit fűries Balázs állít. Én nem akarok vele most késhegyműre menő vitákat folytatni, de egyébként szívesen megteszem egy tárgyalasztal vagy akár egy stúdió mellett bármikor. De az a fajta tényleg pofátla hazudozás, hogy elvonnak a fővárostól összesen közel 60 milliárd forintot, majd úgy, úgy jelenítik meg, hogy elvinnék a beruházásainkat persze egy csomó más dologgal együtt, és hogy akkor ennek nekünk örülnünk kéne. Ráadásul még semmi nem valósult meg határidőre. Még azt az ígéretét sem teljesítette a kormány, amit még tavaly Tarlós Istvánnak tett, hogy ad 3,6 milliárdot buszok vásárlására. Ez sem teljesítette. A 6 milliárdot a Lánchíd felújítása az, amiről most már tényleg hónapok óta beszélgetünk. Most a kormány kitalált, hogy annyira nincs pénze szegény kormánynak, hogy majd csak két év múlva fogja tudni nekünk odaadni ezt a pénzt. Most ezt őszintén te elhiszed? Elhiszed, hogy az a kormány, ami 50 milliárdot költ el Budapesten egy vadászat kiállításra, semmilyen sem Zsolt volt hobbiára, hogy annak a kormánynak majd csak két év múlva lesz 6 milliárdja arra, hogy a lánchidat a nemzeti büszkeségünket korrekt módon fel tudjuk újítani. Tehát ez akkora pofátlan hazugság, hogy elnézést, hogy kicsit ilyen indulatokat vált belőlem ki, de, de azért ez tényleg nehéz megemészteni. Van-e bármi, ami ebből zuglót érinti? Minden, minden. Gyakorlatilag a kormánynak a megszorító politikája, Budapest megszorítása és sajnos zugló megszorítása is, az súlyos milliárdokat vesz ki a zuglói polgárok zsebéből is, aminek a következtében nem fogunk tudni például olyan nagy arányú programokat vagy partfősítési programokat végrehajtani, mint amit még januárban gondoltunk a kerületről. Tehát ezek, ezek az ámok, nem azt mondom, hogy elúsztak, de mindenképpen odébb csúsztak, legalább egy évvel. Az idei veszteségünk a 31 milliárd forintos költségvetésünkből 5 milliárd forintot érnek el. Ki lehet számolni, hogy ez egy elég súlyos válság elé állítja az önkormányzatokat, és ebben az esetben nem arról beszélünk, hogy hogyan tudna a kormány az egyébként túladóztatott városoknak segítséget nyújtani, hanem még a mi összesen 2,5 százalékot kapunk vissza az összadó tömegből, mint azt a 2,5 százalékot is faragja, és amikor ez még nem elér, akkor kiállnak, és kalákába hazudoznak a nyilvánosság felé, és nagyon sok helyen el tudják mondani, hiszen a Kesma csoport, az állami közmédia rendszer az ezres nagyság, a tudja továbbítani az üzeneteiket, ettől az még nem lesz igaz. Az igazság az, hogy Budapest alig kap vissza valamit abból, és Szombathely is alig kap vissza valamit abból a pénzből, amit a budapestiek a szombathelyen kapnak. E, próbálom megérteni, eddig nem sikerült, de belátom, hogy bennem van a hiba. E, Van-e olyan, hogy vagyon leltár? Van-e olyan, hogy enyém tied övé? Van olyan, hogy, mert azt ugye megtanultam, hogy van olyan, hogy a kerületi, van olyan a fővárosi. Ez is időnként ellenmondásos ellentmondásos, hiszen e, a szabályozást nagyon sokszor ez gátolja. De hogyan van ugyanez a főváros és az állam között? Tehát amikor valaki azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, én ezt átvállalom tőled, akkor ez mégis hogyan megy? Mert ha bár én értem, hogy Karácsony Gergely után szabadon, amihez aztán Balázs is felzárkozott, nincsen én pénzem és. Te Pénzed, hanem csak az adófizetők pénze van, de közben mégiscsak arról van szó, hogy egyszer csak azt mondja az állambácsi, Ugye az ember ezt így tanulta meg, tehát ez nem a Fideszre vonatkozik gyerekkorában így beszéltek, hogyha ezt nem tudod megvalósítani, akkor én kisegítelek téged, mondja ezt az állambás egy olyan periódusban, ami már nem tudom hány periódust követett, amikor egyébként arról volt szó, hogy erre nekem nincs pénzem, vagy nem ilyen mértékben, és egyszer csak akkor megszólal állambás, és azt mondja, hogy én ezt kifizetem, miközben az ember nem érti, hogy akkor ezt miért nem ajánlotta fel korábban, és azt se érti, hogy ha kifizeti, akkor ez egyébként hogyan van, hogyan van ez a zsebekkel. Ki a láncid? Ha van egy olyan, hogy vagyonleltár, akkor az a láncidnál hogy szerepel? Az a főváros vagyonleltárában van, az állam vagyonleltárában van, CDEF? Ezek is kis tisztázatlan kérdések, csak szeretném jelezni, hogy mi a különbség az állami és a, például az önkormányzati vagyon között. Ott van a Gellért fürdő ügye. A Gellért fürdőt szerette volna a Mészáros csoport megszerezni, mert hogy a Gellért szállót már megvásárolta. Uh -huh. Borzasztó csalódottak voltak, hogy ezt a főváros még korábbi tallós vezetése is némi, némi feljelentéses fenyegetéssel, de sikerült őt leveszélni erről az akcióról. Tehát őt szerencsére azért benne volna... A, a miről? Képesség. Arról, hogy átadja a Gellért szállót az államnak, az állam pedig átjátsza Mészárosnak. Uh -huh. Nagyjából erről szólt a történet, és ez egy elég komoly duzzogást váltott ki a kormányzatból. Tehát már Talus István ebből a szempontból és ebben a témában ellenállt, de nem adták föl, és azt gondolták, hogy majd a választás után... Jó, de, de ugye, amiről te beszélsz, az azt az jelenti, hogy hogyan válik az egész aztán magántulajdonná. Na ez a probléma, hogy jelenleg az állami vagyon, a szinonimálja annak, hogy az ellopható vagyon. Az önkormányzati vagyonnak, a gazdái például a most megválasztott baloldali városvezetések, pedig óvón őrzik ezeket, mert ezek az utolsó kincsei, ahogy tetszik az utolsó ezüst kanalai az adott településnek, és olyan értékek, amiket megszerzettek megkülni az utolsó A Lánchíd is. az micsoda, az kié? A Lánchíd nemzeti eh, emlék, eh, ugyanakkor egy használt híd, amit a budapestiek eh, sok szempontból kedvenc hídjukként tartanak számon, és Budapest tulajdona. Budapest tulajdona. Ehhez a kormány... De van egy vagyonkönyv, amiben benne van az, hogy lánchid? Természetesen. Meg benne van a Margit híd, benne van a Petőfi híd, tehát benne vannak a hídjaink, a felüljáróink, az útjaink. Oké, okay. van, van egy, eltár, egy, van egy lánchidunk, tehát, hogy például... vagy van egy lánchidotok, most nem fogok végigmenni a ragozáson. Igen? Ha annak a lánchidnak baja van, vagy megöregszik, akkor annak a felújítása, kié, kinek a kötelessége, kinek a pénzéből? A fővárosi önkormányzat kötelessége az adófizetők pénzéből, kénytelen vagyok erre visszatérni, mert hogy a fővárosi önkormányzatnak ugyanúgy, mint az államnak, nincs saját pénze, hanem az adófizetők fizetik be évente, és abból kell Kellő, e, és, és akkor visszatérünk, visszatérünk, visszatérünk oda, aminek te úttörője állami. voltál közvetlen az önkormányzati választások után, hogy semmi ilyen probléma nem lenne, hogyha egyébként ehhez a fővárosi költségvetéshez az állam nem nyúlt volna hozzá, és nem, volt, nem vont volna el onnan olyan lényeges elemeket, aminek következtében a főváros költségvetése már 2019-ben látszott, hogy csökkenni fog ahhoz képest, mint amennyi korábban volt. Már tarlóség idejében eladósodott a fővárosi önkormányzat, 2019-re már 100, 140 milliárd forintot meghaladta az adósságállomány, a tervezett adósságállomány, ami azt jelenti, hogy Budapest pénzügyileg bukópályára került, bármit hazudodik a kormány ezzel kapcsolatban, hogy hogyan mentették meg Budapestet. Sajnos ugyan vállaltak át adósságot 2010-11 környékén, ugyanakkor ennek a többszörösét vonták el készpénzben. Csak a BKV finanszírozásába ebben a tíz éves ciklusban évi 50 milliárd forintot vont ki a kormányzat a fővárosi büdzséből. Egy gyors fejszámolás következtében ez pont 500 milliárd forint, és ez csak egy tétel. Összességében évente 100 milliárd forinttal vágja meg az állami költségvetés, vagyis a Fideszes kormányzat Budapest költségvetését, vagyis 10 év alatt 1000 milliárd, ebből nagyjából három teljes metrót lehetne építeni. Le lehetne cserélni körülbelül tízszer a teljes BKV járműállományt, és sok minden másra is elég lenne. Tehát, hogyha a főváros béké hagynák, és a saját adó befizetéseit legalább azon a szinten meghagynák, hogy Budapest szolidáris városként, de mégiscsak a saját tíz százalékából gazdálkodhasson, akkor nem kellene ilyen méltatlan vitákat folytatni, ami egyedül csak a kormányzatnak jó, mert ők azt szeretik mutatni, hogy ők milyen erősek, és milyen adakozók, igen, és adakozóak, e, jó, nem a budapestiek pénzét veszik el. Jól, jól beszélsz, különös tekintetel arra, hogy a legjobb helyen mondod ezt, hiszen én minden héten így beszélgetek Füriás Balázsdal, és közben egy hét alatt lesz is ennyi mondandó, miközben ennyi történés pedig nincsen. A kérdés az, hogy ebben a státuszkóban, amely témában többet ajánl, mint amennyi közben a valóság, mert hogy ezek ugye virtuális cselekedetek, tehát ez egy politikai vitának a heti lecsapódása, vagy egyéb vitáknak a heti lecsapódásai. Ebben mitől lesz változás? Még mondjuk 2022 előtt, amikor ugye az ellenzék abban bízik, hogy a kormányzati szerepet is át tudja venni, és nem Budapest főváros önkormányzatában kerül túlsúlyba. Tehát hogyan fog alakulni az elkövetkezendő közel másfél év, és aztán a további évek akár annak függvényében nyer az ellenzék, vagy sem, mert ez a másfél év úgy tűnik, hogy ez ennek a csapdájában marad, amiről most beszélgetünk. Ebből tökéletesen Beleértve, hogy a, a, a... Szor, a szorítottságotokban, már mint úgy értem, hogy a polgármestereknek a szorítottságában gyakorlatilag ki van e, jelölve az utatok, hiszen avval a pénzmennyiséggel, amivel rendelkeztek, azzal csak X feladatot lehet megoldani, mert az Y-ra már nincsen pénz, illetőleg ahhoz olyan politikai mahinációban kell részt venni, amihez neked vagy másoknak nincs kedvük. Hát e, így van. De a lényeg mégiscsak az, hogy amit Karácsony Gergely is elmondott éppen a napokban, hogy vagy a kormánynak kell változtatnia az álláspontján, hogy Budapestet és más városokat el itt, vagy pedig a kormánynak kell változnia 2022-ben. Én sem látok más lehetőséget. Nyilvánvalóan a választópolgárok erejével a hátunk mögött mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a kormányt tárgyalóasztalhoz kényszerítsük és jó kompromisszumokat kössünk de ha ez nem lehetséges, legkésőbb, másfél év múlva meg fog oldódni, mert az embereknek már nagyon elege van abból, hogy egy ilyen típusú packázó kormány van, ami maga döntönkényesen arról, hogy vadászati kiállítás 50 milliárdára van pénz, a Budai várban 50 milliárd mondjuk az új pénzügyminisztérium épületére van, de egyébként 6 milliárd a láncíd felújítására, majd talán két év múlva. De az a pénz, amit egy év múlva oda kellett, vagy egy évvel ezelőtt oda kellett volna adni, hát sajnos az még mindig nem jött össze, mert még valahogy még mindig nem fizették be a budapestiek. És most tényleg arról beszélni, hogy adnának nekünk 60 milliárdot, és ehhez képest nekünk az nem kell, ez hazugság, mert sajnálatos módon előtte mindenféle különadó jogcímen ezt a 60 milliárdot tőlünk elveszik. Ha béké hagynának, már egyelbejjebb lennénk. Jó, csak közben uh, SMS-ezem uh, valakivel, aki hallgat bennünket, és ellenvéleményem van, de Isten igazából úgy tudná elmondani, hogy ha elmondaná, és nem nekem küldene uh, SMS-eket, ki fog derülni, hogy beemelődik-e a nyilvánosságnak a, a szintjére. Uh, de azt kérdezem... Szévesen beszélek Főriás Balázsson is a rádión, keresztül. Is. Az lehetséges, most Lávod. éppen nem, nem ő az, aki uh, és hát ugye jó, re jó renkelt! Szép napot! Jó renkelt! Igen. Mit tetszik akarni? Wintermantel Zsolt. Helyes! Igen, ebben bizakodtam. Ha. Na, akkor hallják, hallják egymást. Én a magam részéről lejjebb húzom magamat, mert szerintem két városvezető, egy régebbi polgármester és egy mostani, és egy, aki ráadásul a főváros életében közlekedésére most is jelen van, mármint Wintermantel Zsolt, akkor, hogyha nem veszi rossz néven, ugye mi nem tegeződtünk, hogy akkor én nem olvasnám fel az SMS-t, hanem hogy akkor, akkor neki kéne állni annak, ami nekem lett megírva. Figyelek! Én csupán egy kérdésre szerettem volna választ kapni, hogy hogy van az, hogy a kormány von ki a BKV finanszírozásából évi 50 milliárdot? El, Sívesen elmondom. 2009-ben kötöttünk egy háromoldalú megállapodást, Budapest kormánybiztosaként kötöttem a főváros és a kormány között, ami infláció követő módon több mint 72,5 milliárd forintot garantált állami támogatásként, amiből 20 milliárd forint minden évben fejlesztése kellett volna, hogy fordítódjon, és 2010, 2010 év végén ezt a kormány felmondta, Talós, és az önök városvezetése pedig támogatta, majd utána nem kötöttek ennél jobbat, tehát a korábbi 70, két és fél milliárd, ami most már inflációban nagyjából 80-82 körül kéne, hogy tartson, az sajnos ma nem éri el a 26-28 milliárd forintot. Ebből adódik az az évi 50 milliárd forint mínusz, amivel önök adósak Budapest lakosságának. Tehát jól értem egyébként, hogy egy választást megelőző mondjuk az, hogy egy kampány szlogán és kampány finanszírozás szintjén megkötött megállapodást kér most számon egyébként. Jól érti, ez egy szerződés volt, amit a kormány és a főváros önkormányzata kötött, teljesen hivatalos formában, olyan szerződés, amelynél nincs jogilag érvényesebb szerződés a világon. Tehát ez hasonlít az, a, az a áfacsökkentésre, amit egyébként után a választás után, két hónapon belül simán visszámáltak. Mi a kérdés? Az a kérdés, hogy ez hasonló-e ahhoz, amikor egyébként a választások előtt... Kedves, kedves 2000, Jolt, nem tudom, hogy került-e megérteni az előbb levezetett matematikai példát, ami konkrétan 50 milliárd forinttal károsította meg a főváros lakosságát évente az önök közreműködésével. Ebben mi az, ami nem érthető az ön számára? Le lehet, hogy ennek a megállapodásnak volt egy másik részése is. De először, az, hogy először válaszoljon erre, hogyha megtehetnénk, hiszen ez volt a téma, és ezt vitatja, akkor legyen szíves, vitassa meg, hogy ez mely ponton nem valós az önértékítélete szerint. Tehát, hogyha befejezhetem a mondatomat, akkor ugye 2010 után volt egy adósságrendezése az önkormányzatoknak. Feltételezhető-e vagy megengedhető-e az, hogy egyébként ennek a megállapodásnak része volt az, hogy egyébként átalakítják valamennyi önkormányzat finanszírozását, és megszüntetik mondjuk azt a kiváltságos helyzetet, amit egyébként Budapest számára mind a mai napig egyébként rendelkezésre áll, mert ugye most vezeti ki, ha három év után most lesz kivezetve az a kedvezmény, ami a szolidaritási hozzájárulásban benne van. Tehát azt elfogadhatjuk-e? hogy a finanszírozás, a törvények, a megállapodások úgy mennek, hogy a serpenyőnek két oldala van. Oké. Okay. Elfogadhatjuk-e azt a megállapodást Budapest önkormányzata és a kormány a mindenkori állam között, hogy Budapestre az, ad, az özbefizetett adónak a 2,5 százaléka kerül vissza a főváros kasszájába és a kerületek kasszájába, míg az államnál 97,5 marad, és az állam azt mondja, hogy a fővárosnak, nagyobb mértékben kell szolidárisnak lenni, mint az államnak a 97,5 százalékból. Az ön számára elfogadható el, hogy Budapest közlekedésfenntartási és szolgáltatás, közműszolgáltatási csomagja mellett 2,5 ból kellene eleget tenni, minden jogos budapesti igénynek, amit a közszolgáltatások terén nyújtani kell, ellenben a, kormán, a kormány önkényesen dönthet 97,5% sorsáról. Ön szerint rendben van ez, úgy, hogy közben nem jut azokra a fejlesztésekre pénz, mint például a láncid, amire majd csak két év múlva kegyeskedik méltóztatni, adni 6 milliárd forintot, ha eljutunk odáig? Ön szerint rendben van-e, hogy a munkamegoztás az, hogy Budapest állampolgárai fejűstehenek, két és fél százalékot kapnak vissza, míg az állam 97,5%-ból és gazdálkodik. Én nagyon örülök, hogy mindig, amikor egy témát kinyitunk, akkor áttérünk egy másikra, de beszélhetünk az adóról is. Mert Ez nagy nagy nagyon, nagyon, nagyon nagy, nagy... kép nagy Én végig én szépen végighallgattam, kedves csapambit én hallgattam. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a személyi jövedelemadót beszedi az állam, akkor nagyon egyszerű azt mondani, hogy hány százalék marad itt, meg hány százalék marad ott. A személyi jövedelemadót az állam szedi be az állami feladatok ellátására, amelyekből egyébként egy törvény szerint a nagy országos költségvetés szerint ad, Különös, különleges és egyéb támogatásokat a főváros számára. Teljesen álságos azt mondani, hogy hány százalék SIA-ból gazdálkodik a főváros, és mennyiből az állam, és egyébként az állam sem gazdálkodik a főváros által beszélő iparűzési adóval. Tehát ezt a kettőt összemosné nagyon jól hangzik, nagyon szépen hangzik, de egyébként semmi köze ahhoz, hogy egyébként hogyan is, miként kellene a fővárosnak a saját feladatait ellátni. Hát azért álljon már meg a menet mégsem, halljuk itt Debrecen polgármesterét, hetente. Facebook posztokban meg mindenféle műsorokban siránkozni, hogy nem megy a dolog. Kilenc szóval éven keresztül működött ez a főváros. Voltak viták, természetesen minden önkormányzati vezető többet szeretne a saját városának, többet szeretne a saját kerületének, de mégis működött ez a város. A hármas metró felújítása működött, működött, elkészült az északi szakasz, itt az Újpesti részen elkészült. Most meg mit látunk, hogy a középső szakaszsal megy a vernyákolás, a rinyálás, ez nem megy, az nem megy. Egész, egész egyszerűen szánalmas, és szerintem annak kellene véget vetni, hogy egész egyszerűen semmi mást nem hallunk, csak hogy erre nincsen pénz, arra nincsen pénz a csúnya kormány. Kilenc évig működött ez a főváros, mentek a fejlesztések, épültek az utak, most pedig azt látjuk, hogy semmi más nincs, csak a sírásívás. hívás. Ön szerint működik az a főváros, amit önök úgy adtak át, hogy több mint 140 milliárd forintos hitelállomány adták át, több 10 milliárd forintos működési hiány és ne az SZIR-ról beszéljünk csak és kizárólag, hanem összességében. Befizetnek a budapesti adófizető állampolgárok 100 forintot. Ebből 2,5 forint marad itt a fővárosnak és a kerületeinek, ebből kell elvégeznünk minden közszolgáltatást. Ehhez képest a kormány 97,5%-a gazdálkodhat. Össze Most ezt elmondod még egyszer, csak tehát előbb nem elmondtuk is előbb előbb elmondtuk előbb, előbb, elmondtuk, előbb, értem, hogy az SZIR az értem, állam szedi. Ha, bocsánat, de ne, ne szólj közben, mert én is megvártam, amit vég, végigmondtad. Tehát, hogyha mégiscsak ez a nagykép, és kénytelen vagyok erről a nagyképről beszélni, hogy van egy munkamegosztás és nincs hozzá pénzügyi munkamegosztás És egy 140 milliárdot meghaladó adósságállományra hagytátok itt a város kasztáját, úgyhogy nem igazán illendő és nem ízléses arról beszélni, hogy itt minden rendben volt, több tíz milliárd forintos működési hiányal hagytátok itt a kasszát. Tehát állapítsuk meg, hogy nem jól gazdálkodtatok, nem jól állapodtatok meg a kormányjal, és mi egy új megállapodást akarunk kötni a mindenkori állammal azért, hogy korrekt módon legyen megosztva a forrás, és a szolidaritás elve is érvényesüljön. Működési hiánya nem lehet önkormányzati költségvetés tervezni, ezt te is jól tudod, voltál polgármester, tehát ez az állítás, hogy kerekperec, nem igaz, az pedig, hogy egyébként bizonyos fejlesztésekre, beruházásokra, akár önrészt vagy saját forrás biztosítására egyébként hitel veszül a főváros, hogy bármelyik önkormányzat, akár kerületi önkormányzat, az egy teljesen normális, a gazdasági életben is bevett dolog. Egészen mások egyébként, hogyha a működés finanszírozására kell fölvenni hitelt, ilyenre nem volt példa. De volt példa, a kedves Zsolt nyilván az emlékeit megkoptak, de van, és lehetőség is van, hogyha ezt az illetékes kormányhivatal jóvá hagyja. Márpedig a Fideszes kormányzat nem gátolta a Fideszes önkormányzatot még egy évvel ezelőtt, de a helyzet a következő, ez az adósságállomány megszületett, a ti áldásos munkátoknak ezt következményeként, és erről is értékítéletet mondtak a budapestiek egy évvel ezelőtt. Úgyhogy engedd meg, hogy erről majd egy a új a A senki az hogy Budapest, Szombathely, Pécs, Miskolc és sok más város, ahol hasonló következtetése jutottak az ott élők, valószínűleg még nagyobb arányban fognak, és még több település fog csatlakozni ahhoz a csalódottsághoz, hogy nem kapják meg az államtól azt, amit a befizetett adójukért jogosan várnának? É, kedves Seba, egyetlen egyet mondja le hogy van az, hogy Debrecen polgármester nem siránkozik, a 16. kerület polgármestere nem siránkozik, a 17. kerület polgármestere nem siránkozik, ti pedig itt a fővárosban és Zuglóban, meg általában ezekben. hogy van az egyik, hogy a 13. kerület polgármester, aki egy MSZP-s polgármester, aki egy nagyon jó polgármester, végzi tisztességgel a munkáját, becsülettel, a munkára koncentrálva, és nem pedig a kommunikációra, az állandó facebookozásra és a siránkozásra. Hogy van az, hogy ugyanazok a törvények vonatkoznak az országban minden önkormányzata? Debrecenben végzik a munkájukat, Szegeden egyébként végzik a munkájukat, a 16. keretben végzik a munkájukat, a fővárosban működik a siránkozás meg. Tudnál egy táblázatot ö, prezentálni, hogy például a Debrecen önkormányzata hány tízmilliárd forintot kapott az elmúlt tíz évben, különböző fejlesztéseire pofapénzként a kormányzattól. József, ez Ózsef... Csaba, én nem ismerek olyat azok az magyar törvények, hogy pofapénz, tehát végé, le, ez, ez végé, megint a demagógia színke, végé, ezzel én nem kívánok foglalkozni, már is haragudjon. Hát lehet, hogy nem kívánsz vele foglalkozni, de ilyen pénzek vannak, Ebből születnek a teljesen hagymázas, több tízmilliárdos stadionok olyan vidéki városokban, ahol ezt a lakosságszám nem indokolná. De csak Igen, de most megint minden minden ide keverti valamit a debreceni mondja, önkormányzat nem kapott pénzt stadionépítésre. Tehát megépítették kapott, a stadion, kapott, de nem az önkormányzat kapta meg a pénzt. Kapott, és miért keverti ide ügyeségeket? De kapott, kapott, kapott pénzt. És gyakorlatilag korlátlanul kapnak a fideszes városok pénzt, ha hiányzik. És tudom, hogy van ígérvény a fideszes városoknak, hogy persze a szolidaritási adó az egységesen van kivetve, de őket majd kompenzálják olyan helyi fejlesztésekkel, amit majd ők be tudnak integrálni a munkájukba. Tehát összességében azért ne játsszuk a, a, a ma született bárányt, Zsolti úgy működtök, hogy általában elvontok minden önkormányzattól, és a nektek kedves önkormányzatoknak visszaosztotok pofa pénzt, egyébként ezt pont Tóth József fogalmazta meg így, aki nem a nagy nyilvánosság fele éli a politikát, ez igaz, ebbe igazad van, de nálam legalább vagy hasonlóan kritikus az én véleményem is, csak valóban eltérőek a kommunikációs szokásaink. De ennek te csak eltérő. Tehát, tehát ezek az szerint pénz, az a pénz, amit egyébként a kormány biztosít, a békeúti főgyűjtő csatornára. hogy most szeretném én is elmondani, tehát hogyha a békeúti főgyűjtő csatornára, amit egyébként a kormány biztosítja, pénz 13. kerületi nagy beruházás, akkor ezek szerint ez is pofa pénz a 13. kerület és Tóth József számára, jól értem? Nem néha kompenzáltok, tudod? Azért kompenzáltok, ja, értem. hogy ne Ez a tényleg nagyon vicces kontekre. Én az csak egyetlen egyet mondok, és ne kell is köszönni, mert azt a nekem magad Ha a szumáját nézzük, kedves Zsolt, akkor sajnos megállapíthatnánk, hogy a fideszes önkormányzatok nagyságrendekkel több támogatást, fejlesztési forrás kapnak, mint a nem fideszes önkormányzatok. Ezt állapítsuk meg, és hogyha más tárítasz, akkor ne haragudj. hogy te is valótlan tárítasz, és nem hiszem, hogy ezt a tükörbe is megmernéd ismételni. Én egyetlen egyet tudok mondani, és akkor én itt a magam részéről is be is fejezem egy nagyon jó és szemléletes példa, a hármas metró felújítására a teljes forrást a magyar állam biztosítja, részben európai forrásokban, részben pedig a magyar adófizetők pénzéből. Egyetlen egy forintot nem kell hozzátenni a fővárosnak. A hármas metró északi szakaszán Tarlós István hiba nélkül, probléma és díjállás nélkül megcsinálta. A déli szakasz, amely egyébként ugye nagyjából az átadás átvétellel együtt már zajlott, és tépen elkészült, a napokban átadásra kerül. Itt van a középső szakasz, amely már teljes egészében karácsony Gergely és a Baloldali városvezetés dolga, és azt halljuk, hogy ilyen baj, olyan baj, ilyen vita lehet, hogy csúszás lesz az egészből. Dolgozni kell, Csaba, ennyi. Köszönöm Azért szépen. A meres vállalkozók lehet, hogy nem ugyanazt az ajánlatot adják a fideszes önkormányzatnak. A nem tanem fideszes önkormányzatnak. Sajnos az a két fejűség kialakult Magyarországon. De hát az, az a Switer, a nem, az, az, az a jött, a jött, jött, neres jött, vállalkozó jött, értem. Nincs nem neres vállalkozó. A ja, é, jött, jött, ja, férjött, jó. Tehát e, a mademogu e, olyan szintjére el, hogy én magam részéről elköszönök további szép napot mindenkinek. Nem szeretném tovább folytatni a beszélgetést. Viszont vallás. Viszont vallásra. probléma mégis csak az. Hogy a fideszes kommunikátorok, beleértve Vintermente Zsoltot is, aki egyébként egy profi körbe is fölléphetne, nettó hazugságokat raktálják a közvéleményt, kellő lendülettel, sodró lendülettel előadva. Nem tudom, azért... hát lé... még nem lesz igaz. És a metró kapcsán valóban el lehet mondani, hogy a metrót Tarlós István fog csikorgatva a neres vállalkozók ellenében próbálta meg összerapni. De a Neres végül győztek, a kormány pedig annyi forrást biztosított nekik, amit ők mondtak a tenderbe. Az, hogy a középső szakaszt még nem sikerült lezárni ebben az értelemben, és a neres vállalkozók ebbe ismét lehetőséget látnak, amelyre nyilván a kormány még búzdítja is őket, ez nem könnyíti a város életét, és nem összehasonlítható találósista helyzetével, akit azért a nerrel szemben a neres kormány valamelyes, ha nem is teljes mértékben, de mégiscsak védel. Jó, annyit el kell, hogy mondjam, hogy ami a ti van, Budapestet illetően annak a törtrésze nincs az enyémben, és miután egészen 2019, 9. októberéig, amíg nem döntöttek úgy az újpestiek, hogy déli Tibort fogják polgármesteri székbe ültetni. Én nem egy profi színjátszót ismertem meg Wintermantel Zsoltban. Egynyit mindenféleképpen el kell, hogy mondjak, és ugyanezt el fogom mondani, hogyha netán én itt ülök, és nem lett tele majd zugló polgármestere. Az, hogy egyébként a vita úgy alakult, azt most nekem nem dolgom kommentálni. A Wintermantel korábban azért nem elsősorban, mint kommunikát én a, én a fővárosi közgyűlésen keresztül ismerem Winter Montel Zsoltot, kénytelen vagyok megerősíteni, hogy az elmúlt tíz évben mondjuk úgy, hogy a legkevésbé önkritikus ellenben komoly színészi képességekkel megáldott politikusként adta elő magát rendszeresen, és ugye nem akarok személyeskedni, de tény, hogy Újpest változásának én személy szerint nagyon örültem, és azért örültem, mert Winter Monter Zsolt szemét, és nem a mai beszélgetés kapcsán. Nekem ő nem volt egy, egy hiteles személy, ezt az Újpesti is így gondolták. Mondanám, hogy még egy másik témába vágunk, de a TV ami ugye ennek a műsornak a, a látogatottságát vagy látogatottságát növeli, rövidesen véget ér. Én a magam részéről kifejezetten örültem annak, amit hallani lehetett, nekem nem dolgom igazságot osztani. Az biztos, hogy jó lenne máskor is hasonló beszélgetésnek a fültanuljává válni, úgyhogy az ember szempontrendszerekkel ismerkedik, ráadásul az ő műsorvezetői tevékenységre nagy Nincs szükség, mert azt a felek elrendezik. Az összes negatívumával együtt szerintem tökéletes volt, hogy ez a beszélgetés létrejött. A lehetőséget. Én is köszönöm beleértve, hogy, hogy, hogy ez azért alapvetően akár kommunikáció, akár nem kommunikáció, meg is csak Budapestről és annak csatolt részeiről, mármint úgy csatolt részeiről, hogy a kerületekről szól, és ennél jobbat, mint hogy egyébként két ennyire fővároshoz értő embert hallgathat az ember, ha nem is egy véleményen vannak, ennél jobbat nem lehet kívánni. Zugló beltörténetéről és belügyeiről leközel majd többet beszélgetünk, mert abból viszonylag ma kevés volt. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. További szép napot. Viszont kívánom. Önök Horváts Csabát hallották, illetőleg Wintermantel Zsoltot. A beszélgetés tartal, támogatott tartalom volt, amelyet a Zuglói Önkormányzat támogatott. Ahogy korábban támogatott tartalmak hallottak el, Újpest, Ferencváros, Zugló, Pest, Szentlőrinc oldaláról. 061 0877 rövidesen búcsút veszek a tévénézőktől, de attól még velem tarthatnak, mint önök is tudják, mert nagyon sokáig nem maradok itt, mert hogy a civilapáján az itten kacsinkat rám. 061-877-0877, megpróbálom kiszedni a CD-t. Sikerült! Megpróbálok beállni a diendre. Ami csak simán end. Mint önök is tudják, beszélgető partnereket verbúválok 9 óra utára, nem mára, hanem általában az elkövetkezendő hetekre, függet attól, hogy az őszi szezonból már kevesebb van hátra, mint amennyit magunk mögött hagytunk. Döröpontfialajanos Gmail.com és várom a jelentkezőket 9 és fél tíz között telefonon, névtelefonszám foglalkozás. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Szép jöregett, szívánok, fiala úr. Jöregett. Szép jöregett, Farkas Mária vagyok. Hát frenetikus volt ez a beszélgetés, nálam megállt a levegő, Dermetten hallgattam végig. Én nem öntől kellene megkérdeznem, mert nem önre vonatkozik. Én nem, de nem értem, de el szeretném mondani, hogy nem értem, hogy az egyenes beszédben miért hívják meg, mondjuk Fürgyes Balást, hogy lejárassák a másik oldalt. Mit gondol, erre önnek szabad válaszolni? Én is szabad, részről nem értem a kérdését, hogyha ez a beszélgetés így hatott örre, akkor az a beszélgetés is úgy kéne, hogy hasonlás öre. Egyébként 3286 fűvel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, 65-en haltak meg, és 267-en vannak lélegeztetőgépen. Juregőtt! Több türelmet! Nem tudom, hogy tapasztalták-e, de én az elmúlt vita folyamán nem gondoltam győztest hirdetni, és nem is hiszem, hogy nekem ez lenne a dolgom, hogyha ön vagy önök győztest akarnak hirdetni, én nem állok ellen, de akkor ahhoz valamilyen argumentáció kell, és amennyiben nincs, akkor politikai szimpátia alapján így győztest nem fognak hirdetni. 061-877-0877 Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, ez a vita, ez, ez nagyon jó volt -e, hogy mi vagyunk a vesztesek, az biztos. Mármint a, a, a lakók, a városlakók. Szerintem ugyanannyira vagyunk e tekintetben a mai vita kapcsán vesztesek, mint győztesek. Én ebben a vitában, ha valamit megfogtam, akkor az az volt, hogy értünk folyik. Az egy másik kérdés, hogy ebben a formában adott esetben te vagy én ehhez ragaszkodunk -e, de ez rólunk szólt. És vesztesnek nem mondanám magamat benne feltétlenül gyűztesnek se, hozzátéve, hogy permanensen vesztesnek vagy gyűztesnek feltüntetni magamat, a honpola tudná mondani, hogy én sajnos tudom, de az élet közben nem permanens vesztesekről és győztesekről szól, van egy ilyen közreműködői vonal is. Jó reggelt! Leesett a horogról a hallgató. null a 87 TP küldött nekem egy sms nincs igazad. Lehetett volna benne több az argumentáció, de volt benne. Ez nem egy szintisztán politikai szereplő, két politikai szereplő vitája volt. Volt rá igény, hogy azzá váljon, de nem az volt. És ha az lett volna, az se lett volna baj, de nem az volt. A fülekkel és a megértéssel nagy gondok vannak. 061-877-0877 először Hétfőn, hogyha minden igaz, Szarka Gábor, az SZFE kancellárja lesz a vendégem. 061 0877 másodszor. Hát, jó reggel kívánok, köszönöm ezt a mai műsort. Imádom, mikor a Navracsicsal folytat beszélgetést. Nem ez a mai nem. Ez különösen szenzációs volt számomra. Nagyon-nagyon sok minden megfogalmazódott bennem is már régóta, amit most igazolva látok, az a kifinomult megfogalmazás. Hát, szerintem nem látja rosszul, de ugyanez a lehetőség bármelyik hallgatónak és nézőnek permanensen rendelkezésére áll, az egy másik kérdés, hogy az a világlátottság és az a tapasztalat, ami a politikát és Európai Uniót illeti, az a navracisnak nagyobb mértékben van meg, mint más hallgatónak. Más hallgatónak is nézőnek, viszont másban van nagyobb tapasztalata. Csak önökön múlik, hogy önök egyébként behoznak ide olyan tartalmakat, amelyek egyébként nem jelennek meg. Hogyha én, mint pseudo-bolgár felsorolom azt a négy témát, amiben betelefonálhatnak, akkor én gyakorlatilag hülyévét teszem magamat, hiszen a világ nem négy témáról szól. No. <laughs> Szerintem elmondtam, most senki többet. Minden nap is, műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn, hét után és 8 előtt találkozunk. Szarka Gábor lesz a vendégem. Az Szefe koncellária nagy valószínűséggel telefonon, én a jövő hétől már német Gábort is le beszélni arról, hogy bejöjjön. Nem kényelmi alapon, Kis stúdió, sok jó ember is elfér, de közben vírusjárvány van. Ha bárki telefonálni akar, bárkiben van még mondandó, Péter, akár benned is, még lehet telefonálni, van rá durván másfél perc. A netán befut egy telefon, akkor természetesen valamivel tovább maradok, mint 9 óra, de aztán el kell, hogy menjek. De ha valaki telefonál, akkor a számára rendeltetett időt megkapja. Dörö.fi kukat gmail.com, mindazoknak, akik jelentkeznének a 9 óra utáni sávra beszélgetni, beszélgető partnernek egy-két vagy három napra, vagy bármilyen egyéb ügyben. A mai műsor elkészítésében, mint általában vettek segítségemre. Egy perc múlva lesz 9 óra. Öreget kívánok, én egy vidéki városból telefonálok, és igazán a legjobban a péntekeket várom, és nagyon-nagyon jó volt, és nagyon-nagyon nagy elégedettséggel tölt el a Filipov Gábor és a Nevrecis Tiborral történő beszélgetése, igazán felemelő. Csatlakozom. A... 8.59.30 Ez már vissza nem számol. Vaj, lehet, hogy visszaszámol. De ez a 13, ami van, az biztos, hogy nem annyi, mint amilyenéből van, mert az ennél többként nagy legyen.